Dobre večer. V današnji žal nekateri, v lekciji Šole političnih pesmenosti bomo govorili o recimo temu nekoliko malomarnem odnosu uradne arheologije in spomeniškega varstva, do zgodovinske, kulturne in turistične dediščine v Sloveniji. V svojo na te zvezi nam bo predstavil magister Matej Dasko in zdaj no, pač prepuščam besedo. Aha, lepo zdrav vsem skupaj. Tako bo res ne? Nič, ne. Tale prazen, bi prazina, kulturna dediščina, ne. to je najprej meni bila čisto ljubiteljska tema. Ne. Tam nekaj okoli 98. leta sem začel sistematično malo hoditi po teh lokacijah, predvsem v Štajerski regiji. Ne. In kaj je bilo to moje glavno spoznanje ne. Pri, teh, pri teh obiskih teh lokacij? Ne. No, kaj je bilo, se sliši, tako čez gre dole, kaj če jaz brez tega govorim? Okay, ne. Skratka, kaj je bil problem? Eh, hodim po teh lokacijah in kaj vidim, vidim v glavnem neko neurejeno eh, stanje, ne? vidim na primer, da so te, pač te lokacije zapuščene. Ne? No in potem, ne, dejansko, ne, sem se potem čez nekaj dve leti, ne, ko sem dejansko celo štajarsko prihodel, ne, odločil, ne, da bom začel to malo bolj sistematično tudi gledati. Zdaj predvsem me je presenetilo to, kakšen je odnos do prazgodovinske kulturne dediščine, ne, ker namreč kapelice, ne, to je bolj ali manj vse urejeno. Naprimer greš na Ptujsko gora, vidiš, kako je porihtena, tista cerkev tam, ne. hodiš po vseh kapelice so urejene, ampak potem ne, druge lokacije na primer srednjeveške gradovine, profana dediščina, to pa je v zelo slabem stanju, no, potem sem se dejansko loto malo tudi virol, ne. Preprosto me je zanimala situacija za določene lokacije. na primer 98ega, sem začel hoditi na Donačko goro, ne. Ta gora me je že privlačila dolgo časa zaradi ene takšne specifične oblike, nam Namreč ima tri vrhove. Ne. In koliko sem poznal prazgodovino pa verovanje prazgodovine, je ta koncept trojstva bil dosti prisotn. Ne? In sem povezoval to goro, ker je to tako vizualno dominantna na tem dravskem polju z pač za svetimi mestimi. Ne? Ampak dejansko v virih nisem našel nič, našel sem samo podatek ko pozno rimski naselbini, naj bi se nahala na južnem vznožju gore. In Potem sem tokom enega ogleda, najprej sem naletel tam na ene ogromne kamnite strukture, za kateri nisem imel pravno benne informacije, pač nakazovala se možnost, da gre tukaj za ene starejše kamno lome, bilo je tu dosti ostankov žrn, tu sem pač našel nekaj vire. Ne? Ampak potem ne, se to nekaj 2002. Je zgodilo, da se pač eden izmed teh struktur, da se porušilo. Bila je ena večja nevihta ne? in so se ti zidovi porušili. In sem dejansko videl. Ne? da v primerjavi z drugimi kamnolomi ni šlo za eno takšno ni šlo za strukturo, ne, ki bi ni šlo za takšno strukturo kot pri, pri kamnolomiku, ko je dejansko kamen na metal, no, ampak so bili zunaj veliki kamni in znotraj pa je bil nek drobir. Ne. Takrat sem se tudi potem odločil, da tole nadišče prijavim prijavim Zavodu za spomeniško varstvo. V tem primeru sem pač šel v celje sem pač kontaktiral enega kolega. Biše potem kolega z inštituta za arheologijo in se jim pokazal dišče. Zdaj skazalo se potem, da gre za nadišče srednje bronaste dobe. Ne? Skratka, ne, to je bila ena takšna močna izkušnja, ki me potem pripričala v to, da se pač splača hoditi na lokacije. Ne? Za kot prvo moram povedati, jaz nisem ben profesionalni arheolog, ne? sem pač magister sociologije, torej to ni nek, na nek način moje področje. Ne? Tako na začetku smo pač z institucijami takšne izkušnje, ne, da so pač te moje trditve imeli z rezervo, ne, ampak potem sami obiski lokacij pa so potem pokazali nasprotno. Tako da dejansko v tem smislu sem se potem odločil v enem trenutku, da bom to pač začel sistematično raziskovati. Dansko prvi razlog je bil ta, ne, da pač te lokacije bom rekel te, kaj so bile neznane, dobro, so prepuščene naravnim silam, so prepuščene človeški samovoli, ne? ampak problem se pa izkaza tudi v tem, ne, da so bile zapuščene tudi te dediščinski lokacije, ki pa so uradno vnesene v register nepremične kulturne dediščine. Kajti tu v, v bližini Maribora imamo kar nekaj takšnih lokacij, ne? ki so obnešene, ne? ampak bolj ali je stanje na njih zanemarjeno, kar se bo potem videlo, Dalje, ne. Ampak skratka, ne, takrat 2004. sem si potem zastavil raziskovalni projekt, ne, pozabljena dediščina, ne. tukaj imam izhodišče tudi napisano ne. in sicer, ne, logično, ne sklepene, če na nekaj pozabljamo, če se o nečem ne govori, ne, potem v tem primeru to zato v pozabu, pozabo ne. in je prepuščeno ali naravi ali človeku, navadno nevednemo človeku. Ne. Ko sem kontaktiral z, bom rekel, profesionalci, torej za arheologi, tako se sem rekel na začetku, najprej je bil to nek dvom ne, v te moja trditve, potem se je pač izkazalo, na podlagi najt, da pač, bom rekel, da pač, bi rekel, ne govorim mimo, ne, dejansko imam neke informacije, ne, ampak krati sem potem pač naletel pač tudi na to, ne, da so pač ti, bom rekel, kot profesionalci obremeni, kako bi rekel, obremenjeni z vlastnim delom in jih ne, ta raziskovalna dejavnost ne zanima. Ne. Zdaj sicer 2008. se je ustanovil ta Inštitut za preventivna arheologija, ki naj bi počeli ravno to, kar sem jaz počel, ne. Rekel, čisto na svojo roko, ne. vsa leta. Ne. Drugi problem pa je bil ravno vedenje v teh lokacijah, ne, ker iskal sem vir, bolj ali manj ni bilo. Ne nekat virus sem dobil potem, bom rekel v nemški literaturi, ne spoznati tole mariborsko področje, to je to, in to so potem izhodišča za katere sem se odločil, ne. ja, kaj sem pretiha. Aha, bredu, pa bom, ne. skratka, ne, To sem si potem nekaj cilje zastavil, ne, pač uh, bistveno mi je to, ne, pač po teh lokacijah hodim za fotoaparatom, dokumentiram to dediščino, ker vprašanje kak kako dolgo bo še ta dediščina ostala. Ne. Drugi momenti raziskovanja, raziskovanje. Ne. Zdaj, tu sem jaz razvil eno čisto svojo metodo, ne, ker sem pač sociolog, nekaj imam izkušen tudi z antropologijo, sem pač tole svo, <coughs> svojo metodo zastavil čisto na enih drugačnih temeljih, kot pa arheološka metoda. Ne zanima me naprimer, pri kakšni lokaciji izročilo, kaj govorijo ljudje o tej lokaciji. Skratko, ne? Ampak, po, vse, po tretji ne, pa me zanima ravno ta fenomen, ne? zakaj so te stvari pozabljene. Zakaj je to v bistvu zratomno pozabo, zakaj je prazgodovina, zakaj je profana dediščina srednjega veka, zakaj čas je bitve narodov ni vzbudil toliko interesa. Ne? To sem si pač postavil to vprašanje na osnovi tega, ker sem pač naletel ne, na dosti različnih stvari, ne, ki si pač preprosto nisem znal pojasniti, ne, nekaj najdbe, ki jih pač ne bi smelo biti. Skratka, to so potem eni rezultati, v tem času, kaj sem prišel, odločil, pa sem se krati tudi, da bom začel z monitoringom, ne, da bom opazoval te lokacije, v lokacije, opazoval, kaj se tam dogaja kako ta dediščina propada. No, tukaj, to pa je v so bistvu tale monitor, in o katerem bom naj več govoril tudi danes. Ne? 2007. sem potem začel z sistematičnim opazovanjem. teh prav, Predvsem prazgodovinskih lokacij, tu sem se izbal, izbral dve gradišče v neposrednji bližini Maribora, namreč Poštelo in Čreta. Vam je, so vam znane, te lokacije? z je z Maribora, ne. verjetno veste, ne? Ja, to nekaj, je bom rekel čistak, ne, na tem spomeniku nad Ledino, na Segdino, ne. Potpostela se začne, ne? Skratko odločil, sem se zaposterla, potem sem še pa zbral en srednjeveški grad pa dva nova veška gradova. Ne? In dejansko po teh kriterijih, ki jih manj spode lokacije, pač tu so potem kriteriji, po katerih si izbral te lokacije. Ne? Torej, pomen lokacij v lokalnem prostoru in regiji, ne? Za, naprimer, za primer poštele. Poštela je dejansko največja železnodobna naselbina, na slovenskem Štajarskem. Zato sem zbral poštelo. Čireta se mi je zdela zanimiva zato, ker je to področje, ki še ni bilo nikoli sistematično raziskano, dejansko sta bili tam odkopani samo dve gomili. Glede na površinske najdbe pa se sklepa, da pač gre to za gradišče, za čas starejše železne dobe. In je v tem smislu tudi pomembna z vidika vedenja o tem času. Potem sem si Zbral dva gradova, viltuš, mlajši Viltuški grad verjetno vsi poznate, ker je ravno ob cesti, ampak gor na, na Hribu pa se skriva srednji veški grad, ki pa je bil dejansko dost bolj pomembnejši, ne, kot pa tale novo veški dvorec, ne, ki je bil postavljen komaj v 16. stoletju. Ne. Poleg tega pa sem še si zbral slivniški grad, ki pa je ravno tak v neposredni bližini tega gradišča Čreta. Ne. Ampak danes sem rekel, da se bom orientiral bolj ali manj na te prazgodovinske strukture, ne, ker se mi zdijo, da so te najbolj ogrožene, pa tudi najbolj neprepoznane med ljudmi. Ne. No, tu potem, kak, sem, kak je potekal ta oni najprej je da sem si potem definiral stvarine, ki jih bom opazoval, potem sem neko dinamiko opazoval tudi določil pa bom rekel analiziral zbran material in se seveda spraševal o družbenih vzrokih, zakaj je stanje takšno. Poleg tega se mi je zdelo aktualno, glede na to, da se je bliža EPK 2012 in se teh lokacij praktično ne omenja. Čeprav gre za spomenik, bom rekel, ne samo regionalnega, ampak tudi državnega pomena, vse to bi lahko trdil za poštelo, ne? torej za ta pravi zgodovinski kompleks poštela. Zakaj je, kaj bistvo? Če jaz vidim bistvo tega prazgodovinskega kompleksa, bistveno je to, da so vse te zemeljske strukture v celoti še ohranjene in bistveno je to, da se te strukture pač uničujejo in da je treba na to opozoriti. Hkrati pa se sprašujem, zakaj je ena takšna struktura, ki je mimo grede starejša od Kristusa, ni vključena v kakršnikoli razvojni projekt, zakaj se ne pojavila v sklopu EPK, ker to je stvar, na katero bi lahko bili ponosni. Ampak, bom rekel, ta naša občinska politična struktura pač razstavlja dvomljive, dalijeve grafike. Torej, dela, bom rekel, človeka, ki niti ni bil grafik, ne, ki se je mogoče ljubiteljsko začel malo z grafiko ukvarjati, ker se pač Picasso tudi malo z grafiko ukvarjal, ne. ampak vredo, ne. Torej Pripošteli, zdaj bistveno se mi zdi, da vam malo predstavim te stvari. Ne. Gre dejansko za lokacijo, ki, je bila, ki ima daljšo poselitveno konti, kontinuiteto kot pa samo mesto Maribor, že to je eno takšno zanimivo dejstvo. Ne. Zdaj mnenja se malo delijo okrog tega, kako dolgo je to bilo poseljeno. Zdaj, če bi gledali te starejše študije, je to bilo poseljeno nekje okoli 1300, 1400 let, to je zdaj po Šmitu, to je prvem raziskovalcu pošteljeno. Zdaj ta zadnja raziskovanja, ki so bila izvedena v 80ih letih, pa se postal postavila časovni okvir okoli tisotstoletna. S tem, da je bila zmesa ena prekinitev. Ne. Torej med devetim in petim stoletim pred našem štetju, čas starejše in starejše železne dobe, potem naj bi bila dvestoletna opoščenost te lokacije in potem spet naj bi se naselili gor Kelti, to nekaj v 3. stoletju pred našim štetjem. Takrat, takrat je tudi nastala ta zemeljska zemljska struktura. Ne. Tu imam zemlje vid za leta 1913, ki ga je naredil arheolog Šmit, to dansko bil slovenskega je porekla, ampak ga deluje za Graški muzeju, a ne. Zdaj, kaj je bistveno tukaj, ne? da gre v primeru poštele za prvo sistematično študijo prazgodovinskega gradišča v Sloveniji, kar je spet posebnost poštele. Posebno poštele bi mogo, je mogoče tudi v tem, ne, da gre da je ta obrana nasip, ne, ki je v celoti ohranil. Aha, tu je Miška. Ne? To vidite tole linijo. Ops. To vidite tole linijo tukaj. Ne? To je dolgo en kilometr. Zdaj zaprimerjava ob zide Maribora je nekje dva kilometra dolgo, ne, srednjeveškega Maribora, in ta naseljbina se je raztezala na področju nekaj šestih hektarjev. Spodaj, tukaj pa vidite, pa je gomilno grobišče, ne. lepa ravna. Kaj? Aha, vredo, ne, jaz ste raj mikrofona porabi. Ne. Ja, tole spodaj pa vidite, pa gomilno grobišče, lepa ravna. Zakaj tudi glede gomilne grobiščne, ni to edino gomilno grobišče. Zanimiva je, večje gomilno grobišče se skriva v sami vasi razvane pa v bližnjem pivoljskem gozdvu. Poleg tega je imela paštela še eno grobišče in sicer v gospodnem razvanju. Zdaj, zakaj še pomembna tudi ta vaselbina? Gre za prvo, ampak rad tudi edino, sistematično raziskavno naselbino in zdaraj železne gobe na slovenskem štajerskem. Poleg tega, pa kot sem že omenil, je ena izredno ohranjena stvar, in to se mi zdi ravno škoda, da ni ta potencial izkoriščen. Dejstvo je, da se to skriva v gozdu, noter. Ne. Ampak dejstvo je tudi, ne, da je ta struktura, bom rekel, ohranjena. In zdaj, zdaj, sem, zdaj bom pa jaz predstavil to strukturo. In sicer bom foto se tak, da bom še jaz lepo potem obziril okrog da dobite malo avtistične, ker kaj problem je, dosta ljudi je pač tudi sam, ko sem bil prvič gor, to je naprimer bilo od kakih 25 let, nazaj moj gobarski prostor, ne. danes ko sem po teh nasipih nabiral tudi odgovore, ampak jaz se nisem zavedal, da so to nasipi, ne. mislim, ni mi je kaj pravi, naprimer Buda pravi, da je svet projekcija uma, ne. Zdaj pa tako, če nimaš nekaj stvari v glavi, če tega ti nekdo naročil, ne, potem tega preprosto ne vidiš. Ne. Mislim, ta resnica se mi v tem primeru potrdila, da se smo mogli biti opozorjeni o to. šele kasneje pa sem se začel potem zavedati, koliko je to veličasna ena struktura. Struktura, ki ne bi bila pač pod starame 2100 do 1900 leti. Ne. Glede na te najdbe kerami, ki so noter, mislim, da je to nastalo v kelskem času. Ne. Druga opcija je potem zgodni rimski čas. Ne. Ampak skratka, stvar ne, oziroma zemljska struktura z kilometrskim nasipom, ki zaseda šest hektarjev, ki je dejansko ne najdemo menjena, oziroma najdemo menjena, ampak niso, ni opozorjena na te njene posebnosti. Ne. Dobro, do, tu so pa potem pač malo definirajo te elemente, ne kminične Ta zunanji nasipna, o tem sem zdaj govoril, ima kilometr, s tem, da še obstajajo tri enotranji nasipi, obstaja tudi vodni zbiralnik, nasirbinske terase, zemerske gomile, v sklopu treh nekropolji, ne, ne, čudovite jaškasti poti. Poleg tega pa tudi na tej lokaciji najdemo ogromno površinskih knajt. To pa premična deviščina, kar pa spet neko drugo problematiko odpira, ne? ker vse bote Zdaj bom jaz predstavil tudi zunami, na to je zdaj malo boljše vidno tudi gradišče, To tu je bil vhod v gradišče noter, in potem to, je najviše, to pa je najvišja točka, ne? ki jo vidimo tukaj na sliki. Ne? Tukaj sem kolega, zraj postavil, da se vidijo dimenzije, ker to je, peč, to je delo človeških rok. Povedal je mogoče nasip, ne, ki mu je tale prvi raziskovalec rekel: 'Kerno vrhni'. To pa je tale nasip za notranjimi stranina. In vidite, tukaj je nasibinska terasa, tu pa bil dejansko zaključek nasip. Ne. In potem na je bila postavljena ali palisada. Hkrati ne moram reči, da je tudi tole gradišče, to je tukaj na drugem obronku jugovzhodnega pohorja in da je na eni razgledni strateški točki. Hkrati pa je to tudi ena fina nasilbinska lokacija, kjer je skoraj cel dan sonce. bom rekel en, bi rekel, zbrali so eno lokacijo, kjer je, vremen, kjer je dobra, kakovost zbivanja. No, zdaj grem po severnem, na siipu podobno, e, tu se vidi potem tem severnem, na vidite, maribor spove. Tu se potem nasip nadaljuje, to sem pač postal v sklopu omni Torii, tu, tu se potem spušča malo nasip, ampak zdaj malo dobite občutek. Ne? Naprimer, tale teren, ne? to je vse splanirano. Ne? to je potem nasipano, višina je tu nekaj, mogoče kakšne 2-2 metra, pa znotraj tega področja pa se nahaja gredišča, torej zaščiteno področje. To potem zase malo, malo zavija proti severu, širi vse. Tu se nadaljuje, tu smo že, že, tu smo že v spodnjem delu Bratovišča, Tu to se potem nadaljuje po vzhodni strani. In danesko tu se zaključi, ne? ampak tu je potem ena višja terasa, hkrati pa potem spode vhod v gradišče tukaj. to tu je bil ta zaključek na pa na prejšnji sliki. Ne? Tu pa potem tale, op, ne bomo, vrlo, vrlo, vrlo. Tu pa tale veličasni vhod. Vrlo, ne? To so bile kot na Selbinske terase, tu je bil vhod, ampak vidite tudi je to strateško v bistvu narejeno, ker je očitno šlo takrat za nevarne čase, že to dokazu že izbira te strateške točke, da imaš ti pregled na tereno, Danes se tukaj vidi na celo Dravsko polje, Slovenske Gorice, skratka razgledna lokacija. Kakrati vidite, kak je tale pot Jaškosto narejeno, kak je dejansko, predstavljate si, da pridete po tej poti, da pri, Delsko Tile, kas so bili noter, so potem nazorovali zgore, za pravi Tile, naj ker pred leti se pravilo, da so tukaj živeli iliri, oziroma potem kelti, ne. Tu se potem nasip nadaljuje, dalje od tega vhoda. Tečejo, to je zdaj, potem že zahodna stran, si pa, ne, tu spet pridemo do tega, ker je to potem v drugi sezoni, to je potem po mladenski sezoni slika. Ne, ker slike sem delal po zimi in v ker se takrat so takrat te strukture najbolj vidne. Ne, ker je to zaraščeno, dejansko se to ne vidi. Ne, ampak dejansko je tudi na takšni lokaciji. Tale celotna struktura na sredini se vidi tudi z mesta Maru. Tukaj, na primer ne prej, sem delal neke fotografije, ne, se prav vidi. Tale, obramni nasip. Ne. Tu še vidite, zuna je tale kernwerk, ne, to je za zunane strani, ne, to je potem tale pristop, ne, z vesebene strani do gradišč, vhod pa je bil, naj bi bil z vesebene strani tukaj vhod, ne. čeprav to je, to jaz rah odvomem. Potem tu so pa notrani nasipi ne. in so tu trije, ne, tole v tem primeru, je tale del nasipa tukaj, slika nam Tu se potem nadaljuje. V bistveno se mi zdi, da vam kažem tele se, in tudi zato, ne, da dejansko večina ljudi teh struktur ne prepoznava. Ne. To je potem napaljevanje tega nasipa. To je malo više vežeči nasip. To pa je čisto vrhni nasip, ne, pri zakrlučko v Poleg tega, še imamo tukaj sklopo poštele, kar nekaj sredinskih terase, zdaj izkopavanja so bila najbolj sistematično. Dejansko 1913. leta, tale izkopavanja leta 1981, ko je tudi nastala študija stareša železna doba na slovenskem Štajarskem, za strani Bibe Tržanove, doktorce, dejansko ona je izkopavala samo po tem delu. Tak da dejansko največ podatkov v tem gradištu imamo dejansko za strani tega Valterja Šmitena, ki je to proučeval. Slovenska je potekla, ampak problem je bil pač v tem, ne, da se je večina tega materijala objavljala v Avstriji. No, se to lahko malo predstavimo, kaj je bil ta kontekst. To je lepo vidna ta zgornja naselbinska terasa, tukaj vidite zunanji nasip, tukaj vidite prvo teraso, kjer je sta objekt za Tukaj pa še malo niže ležeča terasa, kjer je tudi samo objekt, ampak njegova nadomestnost ni bila natančno definirana. Tukaj pa potem že vidim, da je tretji, najviše ležeči nasilnik. Zdaj drugi, da spada, k temu kompleksu, ne, so pa gomili in so pa grobišča. Jaz sem izpustil pri tej predstavitvi grobišča v rad vanjo. To je bilo na lokaciji današnje pekarne, oziroma tam pri Radvanjskem gradu, ampak tam so bolj ali manj našli plane grobove. Medtem ko gomilna grobišča, ki so bila tukaj na lepi ravni, to je neposredno, bomo rekli, zaključilo zadnjih rib in ki se tu zaključujejo na vzhodni strani. Ne? Uh, Največja nekropola pa je bila na področju pivole in razvanja, dejansko predstavljate si, ta nekropola se tam neke od crkve v razvanju oziroma ne, od razvanskega potoka raztezala vse gospodni hočne, mislim ogromno. Ne. S tem da te strukture so še starejše kot pa sama naselbina, ne, ki je nastala nekje dva tisoč let pred našim štetjem, v času prihoda Kelta. Gomile so še pač čase, starejše železne dobe, ne? stare nekje med 2000 in 2600 let. In kar je zanimivo, da še jih je veliko hranjenih, ampak kar najbolj preseneča, so relativno na Naprimer, najbolj me preseneča Tony. Tu gre za eno ogromno gomilo, da razvolja, tako zvano, zvano kosovsko gomilo, ne? ker namreč tu zraven je bila nekoč ena stila, ne? zdaj je mislim, da avtomehanična bilavnica in tale gostilničar kosi je najdel noter hladilnico. Zapredstavljajte si, da je v tej strukturi ena ogromna kamnita grobnica, ki je, pač iz, je pač izkoristil ta praktična gostilničar, da si pač pijačo noter hladilnico. Ne? Dejansko pa ima to čudo, ne? ki stoji sredi razvanja, pogovarjal sem se z razvanče, mi vedo, da je nekaj, ne? da nekaj je bilo, ne, ampak nič kaj posednjega. To stoji čisto ob ceste. Jaz so še malo okrog, krok, ker sem je obkrožen, je probal fotografirati z vseh zornih kotov. Ampak originalno je to imelo 200 metrov obsega, ne, mislim, neverjetno. Ne. Zdaj, ko so popali, so našli not nekje plasti žganine, ker to, so... <laughs> to so bili bolj manj žgalni, kako bi rekel, žgalni grobovi. Žare se gre nato, ne, pa v predeljenju in tako ne, ne. Tukaj, tukaj nam fotografirano na torej gomilo, naravno tog osoba gomila z poštelje, no, torej z nasebbine, tako je to še vidno. Vse je vidite približno, za dimenzije tale drevesa in te hiše, kar stijo okrok. S tem, da v samem razvanju, naš Tri gomile, eno je celo hišo. Verjetno so se vsi ljudje tudi podkletili, ne, kar se pravi. Ne, te gomile, za te gomile je bilo značilno, da so imele centralno, kam nito grobnico. In to se, bom rekel tako, gradiš, temelje imaš postavljene, pa klet imaš. <laughs> S tem, da bila je bila ena centralna grobnica, ampak niso bile to individualne grobnice. Za te grobnice so bilo vključeni tudi, kaj bi rekla, Kolektivne grobnice so to. Ne. S tem, da v centru je bil pokopan pač najpomembnejši stra, član skupnosti. Namreč po teh grobovih, ne, koliko sem bral te podatke, jasno vidno, je jasno vidna tudi družbena stratifikacija. To je spolo vidno na zgornjem grobišču, kjer je severni del naprimer, bil pretežno ženski, južni del grobišča pa pretežno moški grobovi. To se vidi potem tudi po samih grobnih pridatkih. Ne, ker v na primer, V moških gomilah najdete, so bili najdeli meči, najdene so bile sekire, to je bilo glavno in železne, tudi kakršne koli kamnite sekere zraven. tem, ko ženski statusni označevalci, so bili na primer uteži za statve, bil je nakit, v glavnem kakšen mero in to je bila kakšna zvita žica v obliki spiral. No, zdaj, če sem še pred dve gomili, gomili tuna tale Kosova gomila se na hav do sevidišču razlame tukaj sem pre govoril o enih hiših, ne, samo malo, ja, tale hiše tukaj je malo skrivene, ta drevesa tukaj stojina gomili, medtem ko tale gost, no, tukaj botanični park, no, tukaj, pa vidite to, to je malo vidno, To je Pražska gomila, skratka, na tem področju jih okrog uh, 29 ne, ne, šta, ne, še relativno ohranjenih, ne. V, ne, v, parku, v sklopu parka sta dve vključeni mater, medtem ko izven parka, ne, v tem gozdu, ne, ki pa je zaraščen, zapoščen, vidni so pač sredovi traktorskih da nekdo pač tam malo vesave in vlači, ne, jih je pa šel okoli 27. S tem, da da se je raztezala nekje do teh hiš, ne, pa vse do Pohorskega dvora. Ne, ne. To je vojska. Ja, to je vojska, včasih mila. Ampak tudi to, to je bil en problem, ne, ker tukaj mila vojska ne, in to se ni smela skupaj. S tem, da sem to opazila v sklopu botaničnega vrta, ne, da so narejeni kot neki nasipi, ampak ne, sem pripričana, da so to razkopane gumije, ker pač vojska to tretira ne, kot pač napot in je bil ta le kup zemlje ne, in so ga mogoče kot malo za vati preoblikovali. Ne. Tu, tu je ena pivoljska gomila, ne? to je ravno za ta legof noter. Tu smo kolega Zdenko Togor postavil, da se vidi malo dimenzije. Kajčno dimenzije ima to. Ampak ta še kar Ampak To je bolj manj zaraščeno, zapuščeno. No, tu še tudi ta pivolska nekropola. Aha, to pa že je zgoden nekropola, lepa ravno. To je torej južni del grobišča, o katerem sem prej govoril, v katerem prezaduje ženski grobovi, kolektivni grobovi. Edino tale, tale grobnica, tale je bila moška grobnica, ampak ta je bila že 1913. prekopanjena. Ker namreč tam sredi 19. stoletja, zanimivo je to, ne, da v 18. stoletju tega, te strukture nikogar niso zanimale v 19. 15. stoletju, ko pa se začelo obvezno šolstvo, pa narodopis je postala popularno so pa začeli ljudi zanimati te strukture, ne, ki so včasih pravili turški griči počinji. Ampak potem to niso več griči, ampak so začeli govoriti o atilovih grobovih in kopat po teh grobilih, v pričakovanju, ne vem kakšnih najti, zlatih najtih, Je bilo, ali ni bilo, to je zdaj vprašanje, ne, ker se je na črno kopalo, a je bilo teh ljubiteljski kopač, ali ni bilo vene zakonodaje, ne, ki bi vrela področje kulturne dediščine, tako kot je to danes. Ne. In so pač te najdbe romane, ali v privatne zbirke, v nekaterih primerih tudi v muzeje. Ne. Tu, še, tu še tudi nekropo lepa ravno s tem, da ta Gomila že razkopana, ima več liste pravilne oblike. Ja pa da sem vam v kratkem predstavlo same te elemente kulturne dediščine za pa, pa so zdaj rezultati monitoringa namreč v teh teh letih, naj ko to gradišče se je pač dogajalo kaj. Ne. Tukaj na primer nedovoljeni ne posegi, ne, Tam sem predefiniral osnovno gledano, dejansko je bilo več. Ampak vidite, tu na sliki. Ne, to je nastalo nekje leta 2008. 2018, s tem je bila ogromna količina zemlje, odstranjena. In dejansko je bil takrat nasip na enem mestu prekinjen. Zakaj je bil prekinjen, stolilce nisem zaznal, lahko pa se zelo sklepa, kaj se dogajalo. Drugo vidno je, vidno da so tudi bile sledi različnih neopovlaščenih izkopava, enkrat, enkrat sem imala takšna izkušnjo da se sreča fanta in punca za detektorje, ki sta izhala ravno tam na področju Kernwerk, a izhala pa stvara COVID. Ne vem, če ste kaj našla, pač vprašali ste mi takrat, ne, če veste, da to ni dovoljeno, pa ste mi pač odkima da ne veste, jaz ste se krati pohvalili tudi, da ste našla en zlatnik Marije Terezije, s tem, da niti nisem imela predstave, koliko je to se skupaj stalo. Ne. Zdaj pa drugi problem, spolna uporaba, ne, primične vlediščine. To obramni nasip, kaj bom pokazal kasnaje, je ta največja struktura tukaj gov. Ne, v sklopu tega nasipa ne, se pač uporablja, radi uporabljajo motoristi. Ne, zakaj? Ne, ker gre za umetno narejeno klančima, ki je zelo strma, ne, včasih pa je služba obramne namene. Zdaj pa ne, se je pač z motori gor zapegati da to svoj užitek. Ne? Pa, kar, kar, če gre za toliko staro strukturo, pa, kar gre za zaščite na področje, kar je to ena nepremična dediščina, na katero bi lahko bili ponostni, um, je to pa sporno. Ne? Drugi problem so poti, naprimer slovenska transverzala, vse slovenska transverzala, ki se začne spodati pri spomeniku, izpeljana preko gomile. Ne? Zdaj se bom potem malo predstavil posledice, kaj se dogaja problem so gozdarska opravila, ker je pa sama lokacija razdeljena med različne lastnike, in ki pač koristijo res. Najbolj sem nagiben k temu, ne, da je ta vkopna bil pač lastnik tega področja, radi odvoza lesa, čisto z enega praktičnega razloga. Ne. En problem se tudi na ravni vplivi, to, to je ena zanimiva štoria za jazbe, sem nekaj, ki si nadil Njeni go mili, problem pa tudi urejenost lokacije. Zdaj, nekje do 2008. je bila tukaj na lokaciji postavljena zgolj ena tabla. V tem 2008. se pojavijo neke table, ne, ki pa tak, dajo neke informacije, pa krati ne dajo neke informacije. Vse bolj bom bolj nazorno bo pokazal. Ne. Skratka, ne, vkop. Ne. Plicavljate si in ta vkop, in zemlje ne? to je tako par kubikov zemlje mogo odstraniti, nekaj širina 2 metrov, globina 1,5 metra. So to gradivo, tega nasipa, ne vem, kaj se z njim zgodilo, pa hočetno nekdo odpeljalo s tem, da preč moram povdariti, da v tem nasipu, ne, da, da nasip je bil narejen tak, da gre samo za zemljo tukaj notri, ampak so te nasipe, prav zgodovidni, običajno delali tudi na tak način, da so noter zmetali odpadno keramiko ne? in iz tega vidika, kak, iz tega vidika pomembno. Je bila noter primična lidiščina, ki je pač nekdo, mislim, da je niti vzel, ampak je to preprosto, ali uporabo, za to vzema, ali pa to preprosto nekam sipa. Ne? Uh, Potem problem je tudi v tem, ne, da zdaj, ko je ta poškodna v nasipu, vsak dež, ko najdete Potem na te poti ogromno keramike, ker to voda pač spira, to ven pa se te stene rušijo, ne, to se bo povečevalo, povečel, s časom je še bolj povečeno. Ne. Še en problem pa je v tem, ne, da se pač to uporablja kot pot, ne. s tem, da ta pot ni označena, ampak je zelo popularna med pohodniki ki pač nima nekega občutka, da kaj narobi delajo, sva je vada. No, tu še pogled z druge strani, tu se vidi, kak široke je bil tale ta nasipna in koliko je ta vkop školoval. Tu, tu sem malo evidentira sledi motore, ne, motorja, Vidno sem, da pač potem tukaj po hribu pač gor pride, potem pa se vozijo po notranjosti in pa pa ogromnem ogromne nasipo kar pa je tudi spomnil. Zatem je malo zakoplja bez zemlja in pride na površi kakrka keramika. Sedaj pa to je potrebno. Potem je dosto malo dirotira. Tudi, potem, če natančno pogledate, vidite, to je en kost v razgodovinske keramike. Tukaj en kost, to se zdaj s tem obkopa. Drug problem pa so te pohodniške poti. Pri, ko sem kazal severni lesit, Po tem nasipu je speljana podgorna, ni označena, ampak ne vem, nekdo je začel tukaj hoditi, dve, pač nekaj let speljana in preprosto, prideš na lokacijo, greš po tej poti. Ampak v teh dveh letih, nekaj časa hoditi, možem ne, ne pač deval različne stvari, da pač se kar pogledajo z tega nasipa. Naprimer, Ne, to sem pri tem prvi nasipal. To je otež za statve, ki je lepega dne pogledano, ker namreč, ne, če se hode gor po nasip, pa se to postopoma zravlja. Tukaj vidite tudi koliko kosov keramike. To je keramik, tole, tole, to, je, to, je, to, je, to je, ne. In dejansko to pride na površje, potem se to pohodi z drobina in je, tukaj, je premična dediščina izgobljena, pa se gre samo za to, ne, gre tudi za to. Ne, da z, Teh materijalov dobimo ene pomembne podatke, ne, ki so pa spet pomembni za vedenje o sami lokaciji. Uh, tu je ravno ta primer motorista, kot sem prav govoril. Ne. Vidite, tole je sled tukaj gorne. Ta velika nasip se pač, ker je pač, tako kot sem rekel, umetno narejena klamčina, dovolj str, na danu, da nudi dovolj užitka. To se potem uporablja, tu smo že zaznali gorske kolesarje, ki se spuščajo dol, ne pa se na ladn, no, ne, in na primer, sladovne pneumatike. tale linija, ne, tale lepoškodba se vedno bolj poglablja. je no, malo od še tole je evidentirano, tu so vidne sledi. Tudi to so gozdarstva pravila, to je naselbinska terasa, na kateri je zelo ampak to pač ni jedin primer. Ne? Problem je tudi, da vidite tu še to oteče, plavajska travnata, ta le potnestra se potem uporablja tudi za transport le mislim, da je, da je tudi, tudi da je krivec za tistih v bistvu ravno ravnatale, ki izkorišča res tukaj. Ne? ker mu je pa ne transport, čisto en preprosti razlog, da se človek niti ni zavedel, kaj počne, ali čuje zadevo, ki je stara vse dva let. Ne. Ampak je pa pač v osprede en čisto praktični, interesni. Problem da les izkorišča tudi na področju nekropov. Ne? Dobro, tu še imam vhod v gradišče, kjer je očitno speljana potna, pa Nem toliko zakonodaj poznamo, ampak mislim, da je tudi to sporna Ker to, se, to vse znotraj zaščitvenega področja. To je ena manjša izmed piborskih gomil, ki pa je jasno vidno, da je njegov dosped, da je sledi traktorskih kolesnic. Ne. Gomila se nekaj tu konča, ne, ampak ta le traktor očitno vozi preko njenega zunanega roba. Zdaj, sem, ko sem prepravil o gomilah, ne, zakaj? bi pač rekli, okay, ne, pač zemeljska struktura je malo narobo uničena, se pač to nasipa na novo, ne, ni res. Dejansko, tako kot sem rekel, prej, ne, navadno je v centru grobnica, najpomembnejšega, bom rekel, člana, te, te kolektivne grobnice, okrog ne, tudi po robovih, pa so zakopane kakšne žare ali pa tudi kakšni predmete. In se s tem tudi, bom rekel, se vprašanje, ki se vem vem že. Ne. Tu ne, pa so traktorske sledi na področju lepe ravne. Zdaj, tu sicer ni preko gomile speljano, ne, ampak je pa to področje, kjer so bili plani grobovi in še krati področje, ki je tudi ni bilo na celoti raziskano. Ne, in tudi za tega mi diha spogla ta autorada, Tu je sledna gomila v pivo, to je bilo letos 2010, tako kakaj mesec nazaj sem videl, da se preko te gomile začel očitvno očistiti tale gospok in se je tukaj izpeljal pot preko ne. Pa To pa gre direktno preko vrha. Ne. To pa so naravni vplivi. Ne. Tukaj pa se ven izmed večjih gomil v pivo, na to me je opozoril lovec, ko se naenkrat srečo, je rekel, da mi gre pokazati, se je jazbic naredil, pač berlok, ne. In to je dejansko vse, vse razkopalno, mislim, da je kak je sedno osno loko na to razkopalno. Zdaj pa kaj zanimivo, da ta jazbit začel ven metati grobno keramiko, je stara 2600 do 2900 let. Ker za te gomile so starejša železna doba, ampak pa natančno definirana, ker to ni bilo preiskano, ker navadno to potem definira na podlagi komparativne analize, Nima še, da bi rekel, teh, rekel, čisto forenzičnih metod ali pa radiokarbonske analize. Ampak potem, da je ena analiza in reče, da je v redu, Haštrat B3, Haštrat C. Zato sem jaz dal to tako okvir časovni 2009 do, do 2600 let. Ne. No, vidite, tu je na primer vlak Erdogan, vse tri koščke so bili tu najdeni. To je v redu, jaz, veš, je pač naredil svoje verjetno je šel v to nekaj strukturo in no? je to tam. Hm, in temperatura zadržuje. <gledaj> no, potem naslednji problem, nekaj so pregovorili o informacijskih tablah, zdaj to pod ni toliko vidno, to je ena stara tabla, ki je tam že je verjetno od 80. leta, ko so naredili prv izkopavanja po 1913. letu na področju v prvem, mreko uradne izkotavanje, na področju gledišča. Drugi elementi pa niso bili označeni, ne, potem, 2008. pa se pojavijo tukaj na pošteli table, ne, in um, Te table na prvi pogled zgledajo lično, ampak je pa problem v tem, ne, da praktično ne nudijo nobene informacije. Ne. Poleg tega so tudi pomankljive ne, te informacije, kaj vidite no, ampak se lahko, lahko tudi rečemo tak najbolj eh, vral pet z bureke kot golob na strehi. Pač <coughs> vse nekaj, je. Ne. Ampak se ne bi najbolj strinil s tem tukaj. Ker naprimer, ne, že tale tabla, ne, tukaj je tu to je zelo površno, predstavljeno, so zelo površno predstavljene te faze sicimo, naj, no, da nasi petno dejansko tri faze, naj. Dobro, sem sem tukaj Tu je tako evidentno. O sami nasegbini nič ni napisano, ampak no česovni okvir ni podan zelo ti splošni označevalci, naprimer hiša prazovdovinska doba, hiša limska doba, ne? s tem, da so tudi ti bistveni označevalci krajšani, so ti, ki so postavljeni z rade. Poleg tega, dobro, tu so ti klorisi hiš, kaj so bili postavljeni? Skratka, te table ne nudijo praktično nobene informacije. Poleg tega je tudi to bistveno, da te table označujejo samo, bom rekel, elementi kulturne dediščine. Zdaj, če hočemo najtole gradišče, ne? če bomo iskali kakšne informacije na straneh Zavoda za turizem, ali pa na straneh občine, ali pa na straneh turističnega društva razvalnje, teh podatkov ne bomo našli. Ja, tudi prevod, tudi novega prevoda, ne, ne, ampak dejansko, ne, te table so na lokaciji, kak pomeni, da ti moraš najprej na lokacijo priti. Ne, ampak, zdaj, če nimaš table, pač prideš, pa se dobesebno zaletiš na table, pa rečeš, aha, pred, to je to. Ne. In potem si pač te table to iščeš, ne, ker namreč to mi urejeno v obliki kakšne tematske poti, pa da bi vle stvari nazovno podstavljeno. Najbolj grozno, to mi je to. Je to ne toda se postavlja ravno na tisti vhod, kot sem ga prekazal, naj glede na to, naj ker se vidite, to je nekaj beton, to je potem pač nekaj. kamen ne, ne? ampak to je kot nagrobni spomenik, naj, ker tu tu tibe vseki, vot, spominja me pač na pokopališče, to je tak postavljeno tam pri tem vhodu. Ne, ne? Mislim, čisto, čisto neprimerno, ne neprimerno, Se pravi, ne, tako ko vidim, to me asociira, pokopališče, čisto izven konteksta, narejeno, verjetno, verjetno, verjetno kam seko, ne, ki pač glavni denar obrne z rihanjem nagrobnih spomenikov. Ne vem, ne, ampak dobro, po, ko sem se pogovarjal z, na spomeniškem varstvu, ravno o tem problemu, same označitve so pač mi rekli, da ja, vse nekaj, vse nekaj ljudi je Ampak dejansko pa ljudje pač ne vedo tega, ne, da je pa to področje, kjer se ne sme kopati, kjer velja poseben režim. In pač hočemo reči, da ni na področju obene opozorilne tablice, ki bi pač navadila politiko vedenja ne, na enem takšnem področju izpadata problem, ne? da kot pa pa tane masitne, kot se reko, ko se zakopali, naj, to počasi prepada, tore ta neprimična kulturna dediščina zelo stara, ne vem, na področju Maribora. Dobro poznam starejše stvari, ne, ampak sejno neka kot je ta poštela, naj. Drugi problem je v tem, ne? ogromno teh raznih keramičnih najtov, naj, ki pa pač Zgine potem, da vse dejansko, bi rekel, pristojne institucije, nima organizirano, da bi hodili vsaki toliko časa na neko sistematično pregled in bi te stvari pobrali. Kolikor je njiho odgovor, tudi ne, ne pač, ima že preveč tega v arhivih, to jim verjamem, ampak vsejedno. Dejansko to, to vse se pohodi, ne, če, ne to potem. Pa pravim tudi predav, ne, ker dejansko tega ti ne smeš zadržati, ker to je pač premična kulturna dediščina in to v skladu z novo zakonodajo Je treba prijaviti, tudi postiti, bom rekel, in situ, ne, torej v te originalni poziciji, tako kot si našel. Ne, torej, niti te takne se ne bi smeli. Ampak dejansko tu hodijo ljudje, tu se kdaj pa dost so dosti kolesno in se to preprosto uničijo. Tu pa je primer, tu pa je gomila na lepi ravni. Pa vse, tu pa vodi vse slovenska transvrzala preko, tudi tu se vsegi dolgo časa pojavijo v kakšni predmeti gore. Zdaj pa kaj problem? Ne? Rekl sem prej, tudi, ne, da je to bilo previskalno področje, ali pa ni bilo v celoti previskalno, ker zdaj na ciljem področju šestih hektarja je bilo odkritih nekaj 16, 14 objektov. kar v bistvu ni nič, če bi, če bi pogledali celo področje, to mogoče tam, majh na skupinicah, hišna, nekaj mestih in to je to. Ne. Večina grobišča pa še zmeraj ni preiskala. Dejansko je eni takšnih kopi. Ta hoja po tih nasipih ne, se preprosto bom rekel, uničuje ta medjiščna informacija, k namreč. Ne, arheolog, arheološke metode so zelo podobne forenzičnih metodih. Dejansko mi njime bistveno ne, pri raziskovanju, da so predmeti v originalni legi. Ne. Da oni potem lahko sklepajo tudi o kakšnem kontekstu. Ne. Kaj bi reko ne zanimajo samo posamečni predmeti, ampak jih tudi zanima odnos med temi predmeti. Naprimer, skratka, to je problem tudi. No, tu pa imamo potem drugi kompleks, pravzaprav divjski kompleks, črnata, ki pa je odpošteval v zračno linijo, mogoče pa nekaj kilometrov ali nekaj. Ta, ta naseljbina je še bolj neznana med ljudmi, ne? s tem, da tudi nije toliko ohranjena, ker ne, ohranjen je samo sedem ideal, tu bolj manj se vidi na slikah, ne? je malo drugače, zasnovana kot poštele, pa verjetno so ti nasipi dost stareši. So še originali iz časa, da so železne dobe, ne? torej ne 2.900, 2.600 let je to staro razapoštedilo sem rekel da tale nasip za kerškega časa, ne. Tu ampak ta to je tak tu ta tale nasebnina, je stala tukaj na vrhu hriba obdana pa baš krožnim nasipom, Tako da, Če Tak to če ti tlori je to tak kot bi rekel kot eden nov, ker je bila ta glavna nasilbinska terasa spodaj pa potem ta lahdanje nasib, ne, ko vidim tukaj, ne. Tole, ne pa to potem kot dalje teče, ampak to je ohranjeno samo na severni strani, ne, ker na južni strani so že hiše postavljene. Ne. Spode, ne, podgradiščem pa je tudi gobilna nekropa, ne, ampak z manjšimi, pa s manj veličasnimi gobilami, kot pa jih ima poštelska nekropa. Na staro je približno ista. S tem, da kaj je bistveno pri tem gradišču, ne, da je pa še smoh nihčenje kapal. Zdaj, da gre zača železne dobe, sklepa, na po površinskih najp, ne, ker tu dejansko je tem področju, bom rekel, kar dostega. Razkopali smo bili spodaj v nekoliko nižje tega mili, ampak tam, tam, tam je bilo nekaj najp za antičnega časa, dost kratka. Ne. Ta nasilbina ne toliko ohranjena. Ne. No, tako, kot tak, sem rekel, hranjeni da severni dal nasip pa enotrani nasip na zgoni na srbinski delerasi, te zeberske gomile, pa še nasip pod gominnim grobiščem, ki pa ni nekaj remeditirano. Ne? No, ampak tudi mislim, da spada kar na srbini. Pa med premično dvidiščino pa vršinske navetne keranike. Dobro, to malo da demonstriram, ko zgleda to. Ne? To je spet umetno narejena klančina, ne? To je ta le zuna, mi je nasid, ki je bil tako zapaleca, da je obdan. To, to je bilo tudi na zunani strani, na južni strani. Ampak danes je tam vinograd in je to bilo uničeno. Zdaj, problem to gradišč je dejansko še bolj prepuščeno, kot svojo voljo bi vidi. Če smo požreli, v teh teh teh letih opazi za novo vkopno je to bilo res ogromno vkopo, s tem, da kritično je bilo zdaj v 2010. ko sem se to evidentiral tudi. Poleg tega, jaz se pač področje, bom rekel, spet isto zgodba, kot pripošteli. Tu so si celo drogo ne videli, ampak to mislim, da je, je za pecikliste, pa pri zadnjem ogledu s kolegom videli enega z APN-om, kak je malo tukaj gor se bozo. Ne. To so si prav prožili, se bodo na drugi fotki bolj razvidni. Poleg tega problem to, da so neposrednji, še na zaščitenem področju, da so si ljudje, pač lokalci, začeli urejati deponije. Pač, Z odpadke je pač vedno problem. Ne? Treba jih selekcionirati, treba jih peljati na za to določeno mesto, treba tudi plačati, če tega preveč ne? in je pač najlažje. Bi rekel, ne? Nek bi reko, glede tega dosečiča pač odlagam nekje, ne? pač pa nikom ni šta, ne. Pol, glede urejenosti, lokacijo, no, glede ja. urejenosti je tak, ne? da lokacija sploh ni urejena, da na lokaciji niti ene tabele ni niti opozorilne niti informacijske tabele, kogarkovi, da bi kdo tako nepooblaščeno ne izkopal, ne, se lahko izgovarjali, to pa če reče, vredo, table ni, mi, kaj čemu, nisem vedel. Ne. Ok. No, tu so videli, to je zunami nasipno, ki so ga, mislim, da so ga lansko leto začeli, ampak v letošnjem letu je ta struktura bila dokončno morjena, ravno ta sebe ni Sta zemljska struktura. Vse, gledajte, vse res, da gre tu za zemljo, ampak to vseeno človeško delo, je kulturna dediščina, mogoče ni toliko prepoznana dediščina, ampak to so stvari iz res res časov. Ne? Zdaj, če gledam na primer časopis, ne, ne vem, ne? tam vidim, pač nažopan seveda se slika v ozadju za svet in zahalja, torej tem štrabem in klipom. Ne, in koliko to problematika pozna, ker namreč spovedni življeni ta veselniški grad, ki naj bi imela občina, tudi nekaj apetite, ne? ampak tam je tudi zgodba podobna. No, vidite, tu je ena huda poškodba na Sipu, tu so šli potem tole umetno hrančino, se je nekdo kot neke stopničke mordil, ne. Zdaj, kaj, pa, kaj je tudi zanimivo, ne? da so se v letašnjem letu za avtomobili začeli no, voziti. Ne? Tu je dostop. Ne? Zdaj za ta dostop, ne vem koliko je stara, ali je to deo originalne strukture, ali to je to bilo naknadno, k namu. Skratka, na tem področju se to vidite sledove kolesnic. Ne? Verjetno je šlo za terenski avto, ne? Sliko, ne? tu smo od zgoraj tudi sliko, ker tu, bom rekel, je malo obtičal, pa malo zakopal. In kaj se je zgodilo? To ni toliko vidno. Tu vidite keramiko noter, tu je ena keramika noter. To pa kolega kaže na drugu točku nasita, ne, ker je probil še po tej strani prid. Potem se jaz sprašujem, kako od pristojne službe, ne, da kot prvo ni takšni spomenik, tu v tem primeru še neraziskala lokacija, ne, kar je pomembno za vidika vedenja. Ne. In to tako prepoščeno, Vsemu, ne vem tudi ti ljudje, kaj to počnejo, če se zavedajo, zakaj gremo natančno. No, tu, tu se vidi prav, da je ta spodnja da je kakoli nasipa, ne. tu vidite koliko je tih sledov kolesnic. Tu sem malo bližje, tudi fotografiram, pa da se tu kar vesele da ta deljaja ne, na okrog. Ne. To, pa, to pa je ena proga narejena na področju gomilne nekropole. Ne. Tu vzadju vidi na ena gomile, Za pa glede na to, ne, da gre za neraziskano področje, da so te poštelski nekropole, ker to gre za isti časovni okvir, torej gradišče poštela in mislim vse za nekropole, ne. za isti časovni okvir, torej starejše železna doba. Ne. So bi na teh gominnih nekropoleh prisotne tudi planne grobovi ne. in zdaj vprašanje, ne. če niso tukaj grobovi, ampak v redu. So si postavili povega, videl sem sicer, da nekdo način jim to skušal pripreči, da se tu postavljajo neke ovire, ampak to kaj dosta pomaga, ker to sem bil kakv mesec, nazaj še druga, in to so, to so bile čisto sveže sledile. Pa to gibite različne odpadke. Tudi pa, tud pa pred nas vodhajave s kolegom se en staroši gospod pripeljal. To dobro, to so boli organske odpadke, nekaj je tu, manj organskih tukaj. Pak lepo, odpeljal, vzel vreče venje in začel tače sipa, S tem, da moramo pozoriti, da to spet zaščiteno področje, področje nekropov. Ne. Ampak vredno, ne. ljudje verjetno ne poznajo, nimajo vrednot, da bi to cenili. Vse to, ne? ampak tu še je bolj sporno. Ne? Tudi jaz pa, um, sta dve kršitke pri sodu. Če nište, kar bi dal na svojem pokopališče, ne? Vede hmm. ja, no, na to, da je pokopališče, bi lahko imeli kesone, ne? ločeno zmes, več. No, skratka, ne? jaz sem v sklopu monitoringa še obriskoval, to, to je Viltuški grad, ne? stareši Viltuški grad z 12. stoletja, ki je praktično ne znam, bil sem prav presenečen, koliko ljudi pozna oziroma ne pa znam ta grad v Siveo za spolni dvorec. V teh dveh letih sem hodil tudi sem, ampak preprostom, ko sem vse to sestavil skupaj, 75 slajdov, sem rekel, ne, da pač teh uničij tu ne bom predstavil. S tem, da ta lokacija je toliko zapuščena, da, da bom rekel, če, Tu se kaj ne čuje, tu ni čuje naravno, ne? oziroma čast. <kuh> drugi viltuški grad, ta drugi viltuški dvorec, ta poznate, tu sem šel par v notranjost, ker je to bilo pač že vedno odprto, srečil se sem celo enega svojega bivšega očence tam, ker oni pač, pač veselo pohajkuje, no? ne? z nobenim slabim občutkom, da dela kar narobe. robe, Vzgled so imeli tudi pri, bom rekel, pri starejših, ne? pač, bom rekel, vzgled je zgled vzgled, najkaj v nadranjosti. <kaj> v tem času, dobro, že predtem je bil ničen kamin, začeli so žagati en taki lepil sen strop, Ta grad ima tudi en silikovit ki pa so nadžagali stopnišče in se verjetno to nekdo v svojo privatno hišo. ne, mera bo pač krasno izrezganjeno steno stopnišče, stene so popisane, ampak zanimivo je to, ne, da je ta grad celo vključen za razvojne projekte. Ne, naj bi ga imela, naj bi ga skušala revitalizirati više šola za turizem, Ampak to se že 3-4 leta o tem govori kar se pa tiče gradu, pa je vedno v slabšem stanju. Ne. Vse podobna zgodba je s tem slivniškim gradom, ki pa leži po tem gradišču, čreda. To, gledat, zelo evidentira, mislim, sreča večjo skupino otrok, ki pač gre v noti. Zdaj pa gre v noti, brez, brez problema, nihče jim tega ne naspretuje. Konec koncev na novometni klub Slivnica, prestore v eni lepi neogotski cerkvi v neposrednjih bližini grada. Je to pač eno vzgled. Ne. S tem, da, da ne rečem, kakšno je tamtotnoter vničenje. Lastnik naj bi bilo ministrstvo za šolstvo, Mariborska občina, naj bi imela želja po tem objektu, ampak spet ista zgodba. Mine ta dve leti ne, in so je situacija spreminjena, naslabšenja. Vedno več šipev vničenjih, nekateri elementi se vtujijo, na primer noter v gradu bojeno malo na stopnišču. Ne. In, uh, to preprosto pač ni mi potreboval marmor niti vsega, ne za, pa samo pač nekostne, in to tak, da zgreva tako da bi nikdo nabadlo zelo, čeprav ni to to. Ne. Na dvorišču so sedili, ka pač tam popiva, zdaj si mislil, moga sem srečal, mesta, ki popiva, pa pač so začeli tina flaške rezati, tina so začeli to lepota <laughs> na stene betonirali, Skratka grozna situacija, ne. Tak da, tudi za ta grad naj bi obstali neki razvojni načrti, pri gledu so razmišljali celo o golf igrišču, ki naj bi se tam do, do ribnikov, slivniški ribniki, ne, do tam raztezo. To je to. V dosti se doveril, stvari pa propade razmestno. To so pač ugotovitve tega monitorika. Torej, pač prepoščeno človeški samo bolji na ravnim vplivom, varovanja ni nobenega, a v tem času, jaz sem tudi prijavil nekaj stvari, ampak odziva ni bilo nobenega, pač skomiljeni z rameni, pač to, pač ta argument, da so pač preobremenjeni z delom. Čeprav moje mnenje je takšno, ne, glede na to, da imamo toliko teh mestnih redarjev, da so tako vneti pri tem popisovanju neparavilno parkiranih avtomobilov, da bih bi pač tako malo tudi vsem poslali, na, srbjansko so v javni službi. Poleg tega gre za neko skupno deliščino, ne, ki bi jo pač uh, mogli čuviti, pa spoštovati. Ampak ne, ne vem, ne, to je verjetno pač uh, ta naša mentaliteta. Ne. Uh, četrta, slavno, ne, ti te lokacije, kako bi rekla, da se to lifti, da se jih revitalizirati. Uh, da se ne biti turistično destinacijo. destinaciji. Naprimer, dobro, tu imamo eno srednjeveško razvalino. Ne, ampak ravno s kolegom, kot tukaj so bila pred leti v Gribnu na avstrijskem Koroškoj ravno taka razvalina, ki pa je revitalizirana. Ohranjeni so ti stari zidovi, ampak krati pa so za temi zidovi skriti, pa če rekel, moderni objekti. Ne. In to se teži. Bil je naredno eno razpisti, dobili so evropska sredstva, uh, javnost je bila zainteresirana, verjetno se te lokalne, politične strukture so tudi malo ključne in imajo plat sporehte. Ne. Zdaj, je to deliščino, kaj sem opravljal, kaj sem dejansko zvajal monitorik, najbolj, najbolj kritične stanje, vsa po mojem na področju pravzvetovinske neprimične deliščine. No, to pa predvsem zato, ker ni prepoznana. Zdaj, ko sem prej govoril ne, o, o družbenih vzrokih, Pač Monitoring potrdil predpostavko, da je poznamo predvsem vlastno slabo, vlastno prazgodovino. Kot sem že prej rekel, ne, srečo dva iskalca, dejansko si mi ste zavedala, kaj pač ne, pa dejansko se mi ste zavedala niti starosti. Ne. Pač iskala sta zlato, iskala sta zlatnike Marije Terezij, ker so pač eno takšno izkušnjo imela. Tudi sam, ne, če se spomnim malo nazaj, oziroma na šeste generacije, ko so nas v pionirjev ščlanjali. In ko se spomnim, pač, ko smo imeli pač veliko narave in družbe ne, in so nam govorili pač o začetkih mesta na Mariborju. Dolgo smo v da se v Mariboru vse začelo z tem gradom v Marki, ne, torej z tem gradom na piramidi. Ne. Kaj pa je bilo prej? Ne, pa dejansko nisem dobil nikoli novene informacije. Zdaj, ker tudi, ne, koliko sem potem sklepal na podlagi vseh tih izkušenj, je ključna ravna nevednost, ne, pač tako kot sem že prej omenil. Svet je projekcija uma. Ne, če ti nekaj stvari ne veš, ne, ali pa če se je ja, anezek, pač neče se ni naučil, potem tega ne more vedeti. Ne, in se pač vede v skladu svojim prepričanjem, ali pa v skladu s tem, da pač nima neke vrednote po naprami. Zdaj pa na to, ne, da se to bom rekel, čisto socializacijske previne, ne, vrednote, nek odnos tudi do kulturne dediščine, se potem sem se začel sprašaljati, kaj delajo šole, kako odnos imajo potem starši, kje se sploh pojavljajo te informacije o samo kulturne dediščine, ne, vse to pojavlja na Zavodu za turizem, na njihovi stranih, sem očel te lokacije omenjene, kaj ima na primer občina na svojih stranih, kaj dela razvojna agencija, vse tega vprašanja. Sem se začel postavljati malo tudi po internetu gledal, ne, koliko bi našel teh informacij. Ne. In da jaz, sem to gotovil, da je to zelo skromno zastopano, v tako formalnih, kot neformalnih izobraževalnih vsebinah, Vidos ne edina za na primer, Mariborski muzeje, njih moram izpostaviti, so se trudili. so imeli 2005. leta celo simpozijo v poštelji, ampak, koli sem dal te, bom rekel, tele je to dejansko na tem nivoju. Ne, ne govorite o teh zemljskih strukturah, zgodaj pač ena faktografija, pa par zanimivnosti. Na primer, pač to, da je bila gor najdena grška keramika iz 6. stoletja pred našim štetim. Kar dejansko držimo kar tudi okazuje, ne, da je bila lokacija vključena v širši prostor, ne, pač tudi najkoliko poznam ne, problematiko pravzgodovine. Se tudi bila neko medije Evropske povezave, bila je ta jantrna pot, ne, in, dejansko ni to združevanje, pa to trgovanje tako novo. Skratka, nič kar posebnega. Tiskanji medij, prej omenjena problematika viltuša, pa mogoče slivniškega gradu, in to je to. Ne, Med mrežje je spet tako, gledal s na eno stran, mislim, da je ena ezoterična skupina, kot pri prič pač predstavljajo kelte. Niti, kak bi rekel, niti tloris nasilbine ni bil, pravilno nalizem, sami na nasilbini te slike, fotke sicer nimam, se postavljajo energetske točke no eno, zato pač tam eden njihov druid. Ne, vodi ljudi, ljudje tam sedijo in čutijo strašno energijo, bolj omenj sami vegetarjanci. Če, če, če ste brali Asten X, pa obi X vete, da oni tiste pojse hvali radi maže. Ampak to pač, vegetarjanci, pač, pristnost piče, ne vem. Ne? Skratka, potem sem gledal v strani z, zavode za turizem, omenjene so ibirske naselbine na področju mesta Maribor, omenjena je poštevna, <clears throat> ampak to je tudi to. Ne. Niti nima ni nekaj nekega zemljevida, kjer bi to bilo označeno, ker dejansko lokacijo ni tako lahko najti. Um, potem sem ja Razvojne projekte v meste Maribove, ja, to sem preomenil, ravno ta Viltuški dvojec, ta više šola za turizem, ne vem, kakšen centr nabirava od narediti, zaradi naj bi bila tudi občina, ampak dejansko je to na nivoje, ja, bom rekel, dosti besed, pa malo dejano. Pa to tipično, ne, odsotnosti informacijskih tabelj na lokacijah. Tabli, ki bi vse da gre za zaščiteno področje, kjer velja pač posebno vašstveni režim. Tega pač ni. Ne. To sem ne edino evidentiral pri Slivniškem gradu, ker ima ena tabla, kjer je pač prepovedano zadrževanje po 22 uri. To je napisano dobro, pa piše tudi, da pač policija vodi redo kontrolirati nad situacijo. Ne. Kar pa dvomen, glede na to, kar sem videl od notranjosti, gradu. Ne. No, potem pa sem pač rekel, okay, da ne bomo samo priuveli, ne? Kaj, kaj se dejansko dogaja, kako kak se dejansko to vedenje v tej kulturni dediščini, ki se nam danes izpostavila, sploh razvijala, tako kot sem že prej omenil, da se v 19. stoletju, da se koma nek interes za te tako zvane duške griče zbudil oziroma Atilove globove ne? in da so začeli To veselo, da skopavamo. Ampak, kaj bil prvi problem, ne, da v tej fazi, ne, v, v te fazi ne, ko so oni začeli ne, izkup, z izkopavanjem, to so bili bolj ali manj amaterski kopači. Mig so zanimali posamični predmeti, kaj prestižne naj mogoče kakšen meč, kakšno sekiranje, kakšno kleb. In to je bolj ali manj končalo v primatnih izpovedih privatnih zbirka, dejstvo je to to, da ni bilo, sedem, da ni bilo takrat zakonodaje, ki bi jo področje reala kulturne dediščine niti še ta poem ni bi oskovan, pač kulturna dediščina. in dejansko je vsa ta dediščina romana, ali v privatnih zbirke, ali pa v muzeje, ki pa se bila takrat bolj omenovsterijski, ki je bila tukaj ostroogarska, torej je že prvi problem, ne, pač razpršenosti premične vediščine. Poleg tega so to raziskovali, bom reka, pa čist te preprosti metodi, pač lopato, pa kopli. Ne? Na Dolenskem, ko sem gledal malo taj skopavljanja, te Melkenberge, ta regrofica, so imeli taj način, da so celo bomilo razkopali, ne? da so prišli do teh glavnih predmetov, predmete pobrali, keramiko so celo v metalik, ni imeli nekaj prestiža, ne. In kaj so naredili s tem, preprosto so uničili na dišče, Danes pa je zdaj tudi problem, ti predmeti še sicer obstajali, ampak ne več ne vez, katere gomile je dobro izkopano, kakšni je bil tisti gomil izraben, ne. kakšni so bili drugi pridatki, ne. ker so dosti krat zgodilo tudi to, ne. da so kopali isto, isto na dišče, potem pa je nekaj stvari Roma obojo. To je ta Legraški muzej, nekaj stvari je šlo na Dunaj, To je šlo potem v arhive na, in jansko v te države, ko sem moral ta njendooperatna železna doba na, v slovenskem Štajarskem, je ona imela problem, na, da jansko te predmete skup potehnili. Poleg tega, da so to dosti krat rekli, da so pač ti predmeti založeni. Na. To tudi primer pokrajinskega muzeja, ker na to, to za kasnejšega časa so se znaščili tudi pokrajinskega muzeja, ampak tudi danes dok bodo Zdaj, prva, sistematen, potem pa je imela ena zanimiva scena, tukaj pač Maribor je bilo dosti bila Nemcem, ne. To so bili tudi Slovenci v Danesko, so Nemci priperli, tisti, ki so dali pobude za raziskovanje ne. te prazve dovine. Ne. Čeprav tale Šmit, da je bil Slovenic, ampak pa je on delal preko tega ne, nemskega muzejskega društva, ki je bilo, tudi so ki so druge, tukaj v Mariboru ostanovljeno. In so bile vse te informacije, vse te študije, bile objavljene v slovenskih časopisih na Duni, kar ono je bilo tudi v Dunajskoj akademiji znanosti, na podlagi tega svojega preučevanja, pošteljka. V Mariboru pa je bilo 1903, kdaj je bilo ustanovljeno, ustanovljeno, torej društvo z, z glavno, sloven, ne muzejsko društvo. Z, za zgodovino in narodopise, zdaj, ne vem, če se prav povedal. In, a, zdaj, pa, zdaj pa je bil problem v tem, ne? ker so pa gore napoštelji Nemci izkopavljali, ker šlo za nemški interes, so oni priprosto vse te informacije ignorirali ne? in v tem sploh, in v rezultatih izkopavan, sploh jih so poročali. Ne? To je bil en problem, ne? ker niso so dejansko bolj zanimali tudi s Slovani, ne? ker je bila s tem povezana, naša narodna identiteta. Drugi problem je tudi, kaj sem že prej govoril, ne, o tej primičnih dve da so bile mozejske institucije, tukaj relativno pozna ustanovljene, tudi nam podatke, najprej je tole Nemško društvo ustanovilo svoj muzej 1902. leta, 1999. pa smo Slovenci ustanovili svoj muzej, narodni muzej, ki je potem postal tudi, bom rekel, temelj za nastanek Pokojinskega muzeja Manipo, Ampak s temi muzeji je bilo spetak, ne, zdaj, tako, zdaj, se reko, isto nabišče pa te najdebe razpišene na tri različne lokacije. Zdaj pa na to, da je bilo tam 80 tega let, 70 80 let ne, nazaj, so se nekateri stvari spoh težko daljvi rekonstruirati. Sploh ti najdeš, da tega fascinantnega, vrubivši, z te fascinantne nekropole Pivola, ko so vam prikazali vas z vami, pa tudi pivolske v teh najdbah se nekaj dela, ampak se zelo malo pridne, ker so dejansko pospašene. Zdaj v medvojnem obdobju ne, je potem tole zgodovinsko, Mariborsko zgodovinsko društvo izpeljalo nekaj malih iskopov, To sem pozabil na ves podatek, da se izkopavali tudi na tem mobilnem grobišču lepa ravno. To je ta Lorber izkopava, dosti je pa v tem pisao baš, ne, ampak zelo po ljudni obliki. Ne. Dejansko, če se vrnem, potem nazaj je bila tale študija Šmitov, še tudi danes, ne, pač štale raziskovalec največ naredil na tem področju. On je zirisal te tropografske načrte, zirisal načrte gominni grobišč, največ je tudi kopal. On je definiral lege tih objektov. Ne. K... Pot pa še ena stvarno. Maribor ni imel profesionalnih arheologov do 45 leta. Ne. Takrat je bil že le prvi arheolog po Krajinskem muzeju Maribor za postem, ki pa se dejansko potem res samo s tem ukvarjal. Zagledi na to, ne, da je bilo to področje južne, štajerske, že itak slabo raziskano. To je to arheolog, to je bil Stanko Pahvič, on je bil po slovenski goričah, ta različna nadišča je evidentiral, ampak je bilo v teh svojih dejavnostih bolj naj nasamnem, namreč nikoli. Tole znanje, ne, to vedenje, ni nekako prodrlo ne, v širšo javnost. Ne, to je bila pač neka specifika, ki so se pač malo čudake s tem ukvarjali. Zgleda kot ko takšno mnenje bila. Ne. Bilo je sicer potem nekaj izkopavanj, tudi na tem našem pavročju. Največje izkopavan, največ, izkopavanje so bila zdaj v kakšnih par let nazaj, ko so gradili te ne? In Ta izkopavanja so v bistvu zanimiva zato, ker so zelo spremenila, sploh poselitke na sliko pa sabo o tem, kaj, je bilo, kaj se je z to doljalo tukaj, da je bilo To namreč v Rogozi je bila odkrita ena velika sredina iz čas iz čas koncev, bromjste dobe, tako zvorna kultura, žalne grobišča. To je ki je stala na 18 hektarjih, s tem, da so razkopali more-manj samo področje, področje, pač, kjer bi je bila pač ta trasa, avtoceste, niti ne celi področje, sem se pogovarjal ta na se razteza nadalje. Toreče že večko na 18 hektarjih, predstavljate si. Potem v orehovi vas je bila naša najdena naslednja na selbinah, tako tako konca brona sedel, isto v okolcih, Zdaj Zato ta zadnja skupaba, ko so pa delali to kružišče z To so pa našli, se, v se pa mediji, ne, so našli, o tem so pa poročali mediji, ogromno količino tega kamnitega, urodja, vse skupaj palocirali tam nekaj v času šte tisoč let pred našim štetjem. Skratka, to vedenje ne, v naši prazgodovini, pa v zgodnjih še zgodovinskih obdobih, ker to tudi za zgodnjih srednji vek, ne, je še v procesu artikulacije Zdaj, pred tega se namenu, ne, ker pač gre za prazgodovino. Ne, torej, pred obdobje, problem pri spoznavanjem teh časov, predsem to, da ni pisani vir. če berete, berete na v zgodnem srednjem veku, ko se pojavljajo te različne dalilne listine pa poročne listi, ne, tam, že, tam so neki viri, ne, na podlagi, katerih se lahko sklepa, kaj se približno dogaja, pa so naprimer, kakšni kronisti, ki so kaj zapisali. Ne. In tega prazga Pa je v bistvu obdobje brez pisave, brez pisavnih virov. Mi imamo tu tudi to problem. Ne? Drug problem je v tem, da smo že prav omenili, da pač um, pristojne institucije imajo neko vedenje o tem, kaj je bilo na tem področju, ampak to vedenje ne vem, zakaj se pač, časopis širi v druge sfere. Ne, ne pojavlja se v izobraževalnih programih, gledal sem na pri osnovnih šolah, ki imajo v izbirnih sredinah praktično. To ni prisotno. Ne. Zajedinno bi spostavil tu pri osnovni člove staršist na jedino da je zalo za kulturno deliščino, pa nekaj učencev, da so malo predstavili te najpe, so tam izkopali. Ne. Tam, ne, je pač malo testo takšno, ne, da če pač znanje, ne, če se jaz pač neseče se navči, potem tega ne more vedeti, ne, in nekaj stvari pač počne nevedeno. Ne. Zdaj, škoda pa je evidentna za koliko sem dan pač uspel toho školu tudi predstaviti. No, in kar, kak bi rekel, ne, dejansko, ker ključna gotovitev vsega skupaj je, ne, da, ne, če ima človek nekaj vrednot, ne, če pozna zadnjeve, potem ima tudi primerno odnos do tega. Če nekega vedenja ni, potem je pač katastrofa. Ne. Zdaj pa, zakaj ni vedenja, o tem bi se podalo res na široko razpravljati. Zdaj, pač, opozoril bi še enkrat ne, na ta EPK 2011. Tu se pač pokaže, kaj bi rekel, ne, ja, specifična mariborska mentaliteta, ne, ki pač seže do Naskovega dvorca, ne, samo who the fuck is Naskove. <laughs> to je to, ne. hvala. Ne. Zdaj pa če imam vprašanje, ne? Zdaj, koliko je bilo? Uh. U, ne, sem imam še čas, ne, ne. Zdaj še pol devet dejansko, Imam kter... še, še kakšne materijale za pokazati, sem preprosto da sem nam dovoljno na to projekcijo, ne? Popravičujem se za začetno tremo, ker že deset let nismo real nekaj stopa, ne? Tukaj sem sem so In do so pravi, Viki, tam je osmetil, ta kombina, Ja, to je res, ne? samo on se ne zavedal, da meče na pokopališče. Če bi To je desno. Tukaj pa se ne bi smel pogovarjati o... Tuska gora To, to se lahko, na primer, ena krasna oblika je v sklopu ustvarjalnih delavnic, ne, ker zdaj nisem jaz predstavil, na primer, keramika, ki je blago od najdenih. To je, na primer, ena tema s simboli. Ja, na čelu. Zdaj, koliko sem jaz osebno nabil, da je sem tukaj na lenti festivalov, na neka predstavitu teh pratsko-dobinskih tem, ne, ampak dejansko sem to zastavil na tak način, da. Bo pa čim bolj preprosto, ne, pa čim bolj povedno. Ne. Zdaj bom imel delavnico simbola, ker, ker na tak način pa otroci to bodo oblikovali v glini, ne ampak dejansko bodo spoznavali ta ornament, ker namreč ta keramika, ko sem prej malo fragmente kazal, ne, to je ornamentirala, ima neko lokalno specifiko. Ne. Druga stvar, ne, tudi imam temo prazgodovinski hiške, ne, kak je to bilo narejeno, Tako, v bistvu, da se, ne, ampak mislim, da, je, da so ključno osnovne šole ne, tukaj, pri vsem skupaj, ne, da je ključno, da se to ne, ko se govori pač o lokalni zgodovini, da se malo to vedenje vključi noter, da so pač otroci poučeni ali v okviru rednih vsebin ali pa v okviru izrednih vsebin. Ne. To se mi zdi bistveno, da se pač pri najmlajših to začne. Ne. Uh, nisem še tako neče, da bi posnalo tako govoriti. Mislim, da bi mogli podpirati, ker gre vseeno za skupno dve diščino, da gre za ene enkratne stvari, ne, ki je dost, tudi prehoda Avstrija, dost sem prehoda Slovenija in zapošteva lahko tredim, da je ena izjemna struktura, ne, za katero škoda, da ni prepoznana, za katero škoda, da ni vključena v kakr razvojni projekt, da ni je boljše izkoriščena. je to tudi to predavanje sem to, tako da dosti tega slikovnega materiala, da se dejansko sem mlo o čem se govori. ne, Ker smo Vse si rekli, kako ne poznajo tega, ampak vseeno neka tradicija, nek, neko ustno izročilo obstaja v tem, kako to, da se vi ste bistvu lokalni, nekako ne angažirajo in vi ste začetni to delati. Zavedati te tablice, kaj sem jih prekazal. To, koliko sem dobil informacije, je postavilo turistično društvo raz zraven. Ampak, tako da neka inicijativa je, ne? ampak koliko kolik poznam situacijo, je to inicijativa zgolj posameznika, ki pa tudi njima podpore pri pristojnih institucijah. Tem je problem, ne, ker dejansko ne, ti na nivoju društva lahko daš inicijativo, ne, ampak je pa problem tem, ne, da rabiš takoj soglasje pristojnega organa, ne, ker, gre tu za neprimir, ker gre tu za kulturno dediščino, ki pa je, kot bi rekel, ker so zelo strogi nad tim postavljenim. Tudi vprašanje, kaj je s temi tablami, mislim, da bi se ome lahko da bi to postavili vse te tablje, ne, dejansko pa jih je postavljal pred enstvo. No, je tudi poboda, ne, da bi se nadvil simpozi ne, o poštelju. Do tega preprosto ni prišlo. Ne. Tu se mi zdi, da v tem ostaja Kako tu Na turistični zvezi sem bil zelo razočaran, ker dejansko stvari niti ne poznajo. Govorijo o Iljiri, govorijo o ilirskih naselbinah, bližini Maribora, ampak to je celotna informacija. Ne? ilirska naselbina, ne? tak zelo abstraktni pojem, če nimaš neke slikovne podlage. Ne? Ja, dobro. No, ja sem dela prebritis se v temi speed protokov na se na Maribor to tri, kateri jaz vem in na tiste tri vprašanja, ki so postavili pri mislu, ne? Nisem vedel, kako kaj je. To je ali zvezo, ali se zna, skupi se In da, da, A, Jože. <coughs> Se da kar se tiče te kulturne dediščine, da je osrednjo vprašanje seveda njegova današnja funkcija, ker pač seveda ne mora biti enako upravljeni kot so nekoč, ker pač imamo drugače, imamo druge potrebe, drugo infrastrukturo. In zdaj ključno vprašanje, kako vtopiti vklopiti v, v sedanji čas, ker samo to jim lahko pač neko, neko prospreteto ali pa vse obstoj. postoje. Zdaj, ključna vprašanja je še enkrat, v katero funkcijo, v katere funkcije jih plesti in na kak način, kar je posebej problematično, ker pač eh, imamo tu seveda za zateve po zaščiti teh območji. Kako jih krati ščititi in krati uporabljati? Eh, Mislim pa, da prije poštel samo tista uporaba, ki bo, ki bo dovolj širokem krogu ljudi uh, nekaj pomenila. Uh, zdaj, uporabe so pa lahko, bi pragmatične, kot se ti samo menili uh -huh. zblaževanje pa identifikacije z To tukaj, malo malo izgledniški grad podobno. Uh, na, na to viže lahko dobi seveda več odjemalcev ali pa več ljudi lahko na to mm -hmm. priključiš. Na te čiste, simbolne prezentacijske zadeve, torej identifikacija z kulturn, kulturno entiteto kot tako, mm -hmm. na to pa se lovi sva dosti manj ljudi. Tako da vprašanje še enkrat je, v katere družbene aktualne funkcije, ki pritegujejo dovolj veliko število ljudi, te zadeve vključne, ker samo dovolj veliko število ljudi v ob tem argument nekim politikom i tem, da bodo tudi dali dnar v to, da bodo pač neki ljudi zaposlili in, mm. in podobno, ne? je pa zagotovo potrebna neka investicija v to in vprašanje, kaj se nam bo čeprav, iz te investicije povrnilo, je ključno vprašanje. Moje mnenje v osnovi to, da je pač treba te lokacije zaščititi. Ne? Zdaj pač primer teh, te razstave je grafik, koliko denarja je bilo za tudi produkcije plačeno. Zdaj pa je koliko je pa cena ene informacijske table, kjer je v par besedah mogoče v par jezikih jasno napisana, pač, za kaj gre, pa kakšno področje je to. Ne? Nič takšna tabla, ja, ne stane. Nič ne stane takšna tabla, točno to. Ne? Te grafike pa stanejo par tisoč evrov, to sem pripričan. No, Druga stvar je preprosto označitevna, gre samo za to, ne, ker ta struktura je v celoti ohranjena. Vse, to je fascinantno, zda, če govorimo po poštelju da tu ni treba nekih velikih posegov notri narediti. Gre pa za to, da se pač določi nekoga, ne, ki mogoče določi nekoga, ne. da nekdo pač malo skrbi za pomer, da malo nadzoruje dogajanja. Kar se pa tiče turi, turizma, ne. imam to, tu, se lahko to prikažem, je en primer, kako je to v klein Klein urejeno, za pač klein To je v bližini Lipnice, mogoče kakšnih deset kilometrov stran. Ne. Gre za isto kultura, za isto prajem, za isto prazgodovinsko gradišče, s tem, da je pač zadeva malo boljše splomovirana. Narejene so tematske poti, uh, vključena je tudi, bom rekel, laječna javnost oziroma ljubitelji. Tam je, tam je rekonstruirana ena prazgodovinska naselbina. ampak to, to so tri bajtice, postavljene, postavljene pač na bruna rica. Vse, če imam fotke, tu bom jaz to pokazal. Skratko, obstaja v načini, ne? ampak tu mislim, da bi glavno vlogo mogla odigrati razvojne agencije, turistične zveza pa tudi občine, ne, ki bi mogla prepoznati en pomen ne, teh lokacij. Zakaj se tiče trženja, ne? Ni, ni to, kako bi rekel, ne? trženje. No, v, čem je, v čem je nasko dvorec trženja, na primer? Ne, trženje je zelo Pa res, ...je imela večji deliznih predivnosti povezoma, kot Jugoslavijas, ki ima moj, ki je imela moj. more. To ne? In pol, najmenj tega je prišlo na gospodin kulturno leviščine. In to, kaj se uh, Vsake tine, gnezdo, neki šumi, jaz se zelo pa zahodil, prešuma, Je bilo v tam greste, tako neki kliči, in, tak, in krič, mm -hmm. da širi <laughs> <laughs> To je to vprašanje, dokaj to res, ne ne. postaviti, pa pride, recimo, še več so iz detektorja ali pa skrampi, to res, je, recimo, Vse, tako tak, kot sem prej omenil, Ne imamo mestno redarsko službo, ne, ki ja. pridno popisuje nepravilno parkiranje avtomobil. Ja, ne, ima, ne zaprati, je samo, je pa, pa, samo je pa področje mestne občine Maribor, ne. Ker, gledaj. Ja, mestna občina Maribor, ne, ker jaz sem... Pivola tudi, ja, pak Pivola je že. Je že hoče. Ha, ne, za odvi, Zameki, ali imaš spomeniško varstvo, ki ima vedno pomen? Še ja, spomeniško varstvo ima pristojnost na zelo velikem področju. ne. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ne. no, ne. Ne. malo, vrnemo, kak si ti v bistvu kontaktiral? te javne službe, oziroma kako si se v bistvu lotil tega, da bi jih obvestil v teh stareh uh, si se je tega sistematično, ali čist tako bom rekel, od primera do primera, kontaktiraš ljudi, ki to zna, se dejansko naslovijo na njih, s kakim tisnom, Ne, da, ne, ne, ne, čist tako, ne, kot si rekel, ne, druga, druga varianta, nismo imeli neke strategije pri tem, ne, pač priprosto prijavostno kršitve, to je to. Prijavost je kršitve uradno? Uradno sem prijavil kršitve, ne poštela. A, mislim, da ne, ne, ker tudi v primeru enega nadišča, ne, ki enega novega nadišča, prijavil tudi tri nove lokacije, ne, ampak da na jaz enem nadišču sem potem bil, čez kakih par mesecev videl sem tega vkopa, ker so bile najdbe, ne, ampak to so bile pakrenodobne najdbe, ne, te zaemalke, Bilo je tudi neka keramika, niti tega niso zaščitili hkrati, pa je prišlo že do nove poškodbe ne, in se najdo še nekaj zaemalke. Ne. Tako da ni bilo neke reakcije, ampak ne? kolikor sem jaz nih razumel, naj ima problem s tem, da so pač preobremenjeni z delom, ne. Ta pa denar ni za noz, cestice, ne, to da tukaj gostomici. A se sijčeju dobro stres. Ne, denar, verjetno ni denarja, Verjetno o... ni denarja, ne. Ta, pač ni, ampak verjetnost oziroma ta meta, za katero je proutrobena, nima zaenkrat oslota, kako bi rekli, mesta znotraj tekač, rekel, ta prazgodovinska dediščina ta profana srednjeveška dediščina, ne. Mm. Ampak um, tudi, ne, vem, ne, poznam za toliko tih na ampak ne, to ni prisotno, ne. Tud nisem zasledil nobene lokacije gradu, ne. Glede na to pač, da se bo vlagalo v neko infrastrukturo, na, ampak moje mnenje je, da ti vloški, vse v primeru poštela, pa če, če rete niso toliko visoke, poleg tega bi bilo treba privatna sfera zainteresirati, na, ker v Avstri na tak način rešeno, da dejansko za temi področje upravlja različno društvo ali pa ljubitelji. Na. Ne gre, ko si, si prej za to tržno usmerjenost. Na, On, to, je naprim, to je sezonsko, tisto aktivno, ali malo v poletnem času, ne? na te place so potem vezane razne prireditve, ne? No, Jaz, jaz si malo Kaz... skeptično k temu tržnem bistopu. mislim, to le naša, mm. je naša tudi reščina, v kateri verjetno malo pravico vsi dostopva ja, in tam, je verjetno ja. nekaj karakter našega naravnega okolja, v katerem, mi bi jo morali mm. sečiti izred tega, želimo ohraniti hranje svoje okolje, za uh, tako ga pa... še še sva zajedno za Dobro primer je to, kar je ta raški ribnik, in to jaz ne vem, ampak mm -hmm. vredno poznaš boljše. Tal, ne? Dveki. Ta, ta mm -hmm. ja, se pravi, mm -hmm. da smo šlo za res čez privatno pobudo mm -hmm. in je več te privatne pobude zrasla ena zelo kako reka, konkretna akcija varovanja mm -hmm. tega, tega obdoboja, tega območja. Ne, ker v Avstriji je isti primer. Ne? Privatna pobuda, no. pa bom rekel, ena je ena sezonska aktivnost oni so aktivni med aprilom, nekaj do konca oktobra imajo programe ali imajo prezentacijo primer takratnega načina življenja in to imajo starostnim stopnjem prilagojeno. Ne. Ali se grejo tudi rimski čas, nekaj tematike so različne, ne. tudi v primeru poštelje, ker je bila tudi v obdobju Rima poseljena, ne. bi se lahko šlo to, ne. ampak to je potem pač igračkanje, male se otroci obleče v ta oblačila, malo spoznajo različne, različne pač artefakte, te, ne, ne zdaj originalne, ne, ampak tak, pač način življenja. Ne. Druga stvar so pa te tematske poti tudi. Ne. Tukaj... Prva faza je sigurno zaščita. Ne. Zaščita, zaščita. to pa je ključno pri vsem skupaj. Druga skupa, faza je revitalizacija. Pri nas pa ni nobenih faz, to tematično. Ne. To je vse stihijsko, vse, kar se počne. Ti, če greš danes, recimo konkretno, ti, če greš ti danes konkretno, Pa, razbiraš tiste table, ne? uradno sogovoriš, da si ne To je prekrška. Zaštek, pa, tega, ker te table niso uh, bile postavljene strani države, oziroma zrušite ne. So tako rekoč, da dojenčitev ni nikjer. Tiste institucije, ki bi za to morali skrbeti, pa ne skrbijo. Ne? Ker v Avstriji ravno uh -huh. pa pa te zadeve. zgoraj vse države, Na vse institucije, uh, na državnem nivoju, vse zgoraj. Tako bi tudi moral biti, in so tudi ne, što... nekaj pa ja, so pridem svoje tablo 2, se mi isto oziroma je postanje veda. Ker te table so bile čisto stihijsko postavljene, noben ni podpisan, tako, kot si rekel. In to ne, dejansko je problem v tem, ne, da je to prepuščeno, sem Je eno društvo bor, oziroma borov lok, ne. ampak to društvo vodi nek drug. Ne, to je ja, neka taka mešanica ezoterike, pa New Age, ne, skratka na koncu jih zdravi s polaganjem rok. Prej ti se ne da nekaj o tem, da se nekaj ustanavljati. Vsem, ampak ko sem se podrobno zakonodaja znano pa podrobno z razpisi se znano sem to videl, da je zelo problematično, ne, sploh za finančne platine. Poleg tega, ne, sad čisto konkretni primer, en razpis, nekako bi sicer lahko dobil do 200 tisoč evrov je bil na tak način zastavljen, da večina denarja pač pobere spominiško varstvo, ne. ti pa vseeno moraš s to dokumentacijo pri tem zrihtati, kar pa spet ni mali strošek, ne. tem je pač problem. Ne. Zdaj da ne upravljajo svojega dela, jaz govorim o teh javnih mm -hmm. uh, situacij. Nih ni mogoče spako podreč nekaj reviziji? Ne uh... Tak dale, če nisem ne razmišljal. Zdaj se mi zdelo pač bolj problematično, da se te vsebine ne pojavljajo, ne? ker ti kršitelji, ki so, ne, se večji del ne zavedajo. Kaj pač ne, ne? Ampak tu nisem, da je odgovor na strano teh socializacijskih institucij, ne? torej šole. Ne? tudi medija, ne, da se to noter pojavlja in da se pač govori o teh zadevi. pa, če se o tem ne govori, ne, tega preprosto ni. Ne. To je ta logika. Ne. Pač, ne, pač, če se ne govori, se govori ne dobro, ne dobro ali ne slabo o tebi, ne? važno je samo, da se govori. ne, to je, pa. je javnosti ne, na te institucije, Samo to premika stvari. To je pa skozi pritisk odročnih sprememb, ne. In to so pa razne propagandne strategije, ki pa moško prej. Ha, tu man Klein Klein, Ja, to je to avstrijsko ravno, ne? To je ravno Avstrija, ne. Pa tale Klein Klein, Mi smo pač navadno v Lipinci hodili einkaufen, ne. Do pokafe, ne. To pa kakšnih deset kilometrov stran, ne. tu to to so primeri teh rekonstruiranih hiškic. ne. Ta na primer malo buta na blata. ne. Da malo In še pa, to spasti v Ne, ne pobiramo vstopnine. Ampak, če pa ti participiraš na kakšni njihovi prireditvi, pa je nek minimum za plače. To ima, na primer Bruna Rica, tudi notranje, vse je urejeno, malo v tem slogu. Takšne podobne hiše so stale tudi na pošteli, da no, je to ista kultura. To ista kultura ampak zanimivo je, da je ta kultura precej bolj splavovirana. Ti se bil na zadnji na tem na tej razstavi, ker kjer so bile tudi te smrtne maske predstavljene. Se, da, to so nekje 80-ih let, letih izkopali. Se za malo spekuliralo, pa rekel, da se to morda tudi v Pivogi skriva, no, to, to je vrejstvo, najbolj znana najdba, ne, ampak da spominjam na te mekenske maske iz 15. stoletja pred naše šteto, naj. Seem da to je. Ne točno to so takih gomilah, so pre nas? Točno to, naj. Ampak mislim, to ne. Kletno, tesem, ja, kogluvaj, še, pa Ista. Ja, pa pa delala primerjalno analizo. s tem najdišim Klein Klein, ker oni imajo regionalni pomen na dejansko, ta Klein Klein Martinec skupina, ne, je v bistvu terminus technicus ne, za celotno tole štajersko železno dobo, ne, kot to se pač avstrijska, štajerska mišljiv, ne, pa še do Hrvaške. In glede na to, da pokop isti, ne, ta komparativa keramike pokazala, da tu gre za dejansko čist isti, isti ornament, ne, isto metodologijo žganja. Ne. V bistvu čistista kultura, pa isti časovni okvir. Moče dobro z Vem, da je bila, znam, ker to je ena možnost ravno. tem Kar lepi mi znači, nagrajena ena tako popuda ostrijsko, oziroma mm -hmm. To so pa da so 700 tisoč mm -hmm. evo, znači, ene uh, uh, mm -hmm. in če to poznamo, klas? Ni še. Uh, in, kaj, in, To pa je ena pečka, ampak… Zjav, ja, to je pa je za? Tam je muzeem, to ne vem niče. Zradi zaradzikov, je A ja, to tiša. Ja, to tiša, Ne, samo, do, samo dobro, ne, vse ni pa vsak tak, ne, a, to je peč, ne, rifniku, zadnič, ne. to je nekaj takšna peč, bil s na rifniku zadnji, to je v Šantjurju, ne, to je ena lokacija, ki je bila od kamene dobe, pa vse zgodnega kot šansva naseleno, ampak tisto pa je urejeno, ne, se lahko malo fotko tudi pokažem, ne, Čeprav so pa bili znaki vandalizma tam, ne, ta, da. da podlože, a? Podlože, podlože ja, ja, to gamelno grobišče, a. Ja, ja. Ja, ja, vse, tam sem bil, Pizla, ne, ja, ta, ta na nek Ja, ta bila je postavljena potka, kaj je to, res. Ja, Pa no, no, no, no, no, Ne, no, no, no, no, no, tam no, no, dvakrat. ne. no, no, no, no, no, no, no, no, je no, no, no, no, no, no, več glav, več uh, pišočih, več usk, ki opozarajo na neko vrednoto, mm -hmm. se to prej prime pač tisti, ki se, naj, torej tisti, ki odločajo in resijo, če problem v tem, da da je premalo teh, ne. Torej venih okoli, kjer je pač ta, bi rekel intelektualni pritisk uh, velik, slepopre pride do tega pritiska pač Marboru, ni, ne sem o tem podločil, še na tem področju, se na marskem drugem se vemo, ne. Kaj pa predlagam eno, eno, eno Tomsan skupst. En, eno, eno, eno, eno, eno, eno gest mm -hmm. ali pa Eno, en pristop, ki se bi da v mnenju, da je ti si rekel, da je poštela največja nesavina na Slovenski, članek starejše železne dobe. Ne? Kaj ti to? je, da veš, katera je najstarejša nesavina v mnenju obšine Maroosev, ali je to poštela ali je katera drugi, druga, da danes znana. Namreč meri na to, da bi rekli: Poglej, to je najstarejše, to je primarno, to je, to je najbolj vredno z tega mm -hmm. vidika. Ker danes si gledajo, recimo ta, ta grad na... je to je jasno. To je to, kar smo največjo svinarijo naredili. to je. Radvanje. To, kaj si pisao. Ne, to je, je neolitik, to so uničili dobesedno, če bi to Evropa vedla, ne bi... To je 6000 let stara, pa so ja, šli ta, v, nečem. So v najkrajšem možnem času tam neke športne zadele, kaj bodo, ne, neki interesni, nek lobby, celo namendnost, premembo namennosti so dosegli, ne. Mestna občina je tukaj takore koč uh, sama mi je stisti, prosti, Ministerstvo za kulturo se je padlo na celi črti, konkretno inšpektor, ki je potem proformil v stopu. Skratka nič se ni zgodilo, uničena je bila pa uh, kulturna dediščina, ki ni Mariborska, uh, ni regionalna, ni Slovenska, Evropska, celosvetovna, ker so te zadele toliko uh, uh, slabo raziskane. In ena taka, uh, se verjetno lahko samo tu zgodi, nekaj drugi ne. drugi ena In javnost v tem ni niti bistvo, kaj je dost zvedan, ne. Neki posamezni pritisk, ki so bili, ampak še zdaj, za nazaj, ne, če bi se to o tem začelo pisati, mislim, da bi bil, da bile tele glave ne, v vsake normalne okolje. Ne, nekaj to prav, gre, da se je pravo za nekimi, to kar raziskovalno novinarstvo že, ne. ampak raziskovalno novinarstvo seže samo do nek To, Mi pa imamo institucije, ki so padle na izpit, in da se pri nas dogajajo na, na vseh možnih mm. nivojih, vedno so rekli: ne, ne, da, mm. da mm. se s tem strinjam. Imamo ljudi, ki bi bili danes kot rekli: imaš še to? Maka to je ono, imaš to. To je ono, kar imaš, ne, to so začetki, v bistvu, mali če se gleda na ta način. Mm. Pa, pa, to, je, to, to ni tisto, kar bi bila hipoteza. Ne, ali, mm. kar, to je v bistvu nedvomno dokazano zapravo znanstveno metodami, ne? odprto, ampak ni se pa to nadaljevalo, kar je sveda katastrofa, namesto, da bi se nemudoma zaščitilo, nemudoma uh, delalo naprej, se je v bistvu zgodila sprememba namembnosti iz leta 2007, na osim skratka, v enem letu se to zgodilo in so se začeli uh, graditi tam neki objekti in to je zgubljeno, mislim, da, da zavedno. Drugače pa Jozef, ja, drugače To čim, ne Ali oni so plačani zato da se ritih, ne. to pa, vsi zavodi bol, bom delal, To samo še, so argumenti o katerih za respravno, to, to niso neke ali neke špekulacije. To so argumenti, ki se lahko nas sak dotrčita, ja, preko se govorim, naj. tudi glede poštene, No, se pa ja, hvala te informacijo, ko smo mi tudi podoval, ampak dejansko prej sem rekel, pač ena kritična masa enih ljudi, ki so zdaj zainteresirani in te informacije javnost javnost, tudi nadaljuje uh, za pogorevanje tega problema, ki je iz velik problem. Mm -hmm. Jaz pa pač široko predolčani kot temu in je res uh, blamaža. Ampak skladka, fokusirati zadevo na te vredno, vredne uh, najdbe, pa reči, pogledajte, to je naj, najstarejše, najbolj naj vredno ne? in potem bo že imel kakšno uho slišalo. Ne? In zdaj ta trik, neki pravijo, da je grad na piramidi pač rojstvo mesta, ne? to kot praviš, da se pade, ne? če imamo tu starejša mesta v nekaj so dožini, ki so zagotovo kot po... primarni Maribor, recimo ne, bom pokazal starejši dobe. In tisti, ki ne bi trzni na, na take, bi rekel, označevalce, bi res morali biti zelo, zelo gluhni da mislim, da je ob teh dragocenjnih informacij, v tem znanju preprosto, še če se povdari na dragocenost tega s teme tributi naj, naj, naj, naj, naj starejše, pomembno regionalno všeče smislo, da s tem pa bi se zagotovo pač sleko prej odprli kakšna všeca. Pomembna odloča. tudi, ko možnosti, da te zdaj podrejo Podrejo? Se treba lotiti, zagotovo, tako ti praviš, preko ene organizirane skupino ljudi najmanj, če ne, seveda kakšne društje in podobno samo, če še je še bilo pač da je to ena bolj bol plačna institucija, ne, ki skupina KŽG, ne, to je to je je dela, ne. Nekrer ne, pravijo, da to dejansko ta ruško mariborska dobavska skupina KŽG. To je to obdobje pozna brona ste dobe, ne. Zdaj pa neka nova dejstva, ki so jih odkrili v času zadnjih izkopavanj ob avtocestine, na Serbina v Zrkalcih, na Serbina v Rogozi, na Srbina v Orehovi vasi. preko znamenja tega Franja Baša, oni so izkopavali na področju ljudskega vrta, to je bila ena ogromna nekropola tudi, ne, izkopanih je bilo nekje okoli tristo žarnih grobovne pobrežene pri deponiji Ravno tako je žarna ki je verjetno spadala, lahko je novo odkriti na Srednjem v Zrcalju. Tudi nekaj okoli 200 grobov. Če pa, pa, pa, pa je to pomembno, ne, ker ročno ta rusko-mariborska dubovska skupina, ima pa nadregionalni pomen, tako kot sem prejomenil, za Klanjkrajni, klein, pa tole njihova kultura, ki je pač terminus technicus, za tole kulturna skupina. Ne. Tako je tudi ta ruška skupina, ne? Uh, ki pa je živela tudi na področju Maribora, ne? ampak da poštela pošteljala ravno kontinuiteto od njih, to, kar pa je bilo preomenjeno, ravno ta neolitik, ne? to pa še prav pra, to pa še kakih 2000 let nazaj, ne? vse 2000 let nazaj. Ne? Vse dejstvo je, ne? da, ko sem preočeval to vedenje, da danes, ko sem potem predpostavil, ne? dosti lokacij priprosto ni poznani, ker je bilo premalo marjeno na tem na tem področju, ne? ampak ko se pa pogovarjam z arheologi, ko jih nekaj poznam, mi pa rečejo vsi to, ne? da pač ni denarja, ne? pa zelo, kako bi rekel, zelo idealist, idealista. Ne? Mimo grede, ne? vete, kje je to? Ne? Poznate to? Ne vem. Ne, ne, kdo to pozna, To bi malo bolj če ni morali poznati. Z Polnici, Ha? Nekaj, nekaj to, ne, pa to dejansko, ne, to je sodni stolp, Ampak to je godsko okno. Kaj pa je to? To pa je rimski nagrobni spomenik, ne. Ki taknoč za kamufliran, ne. Ampak se jaz potem jaz sem Rimski nagrobni spomenik, ne, jaz sem malo pod Lavskim hodil, ne, ker jas v bistvu ker to so podobni, ne. je glej ista struktura. Ta je na primer v Miklavški crkvi vgrajen, ne. Isto dva leva, ne, ta le se oziroma ja, ta le bok na sredini, ne. samo tu ima manjka glava. Ne. Dobro, bom še tega slivničkega pokazal. Ne. Ta pa je na primer z... Kje, zda, aha, ta pa je slivnica, samo tema malo glava manjka. Ne. To peč, ampak to so specifični, za zdravsko polje, druge na primer ta Orfeo spomenik na Ptue, ima podoben zaključek na vrhu. Ne. Ampak to je tako tipično, za to naše pogroče. druge pa ne boš našel, kaj dosti jih spomenikov. No, ampak zanimivo, en je vgrajen v sodnem stolpu. No, se to ni jedini rimski kamen v sodnem stolpu. Ne znam, da sem tu rekel, pač pozabljena dediščina. To pa je en grobni medaljon. Ne. To je tak tako sodni stolp. Ampak tega, če koga vprašaš, če bi to še pa vprašal vredno, ne bi vedno. dobro, se Marcik dongo ne. vprašanje je, če je to oblavo, odpusti uh -huh. to občine, ki je to Spomeniško varstvo ve, ampak to, to je bilo, mislim, v času Franca Jožefa, ne, Ozirom, ne vem zdaj točno časovnega okvirja, ne? ampak je bil prav dekret, ne? Kjer so, kjer so vse te rimske spomenike vzidavali v cerkvi noter, ne? da bi jih na tak način ohranili. Ja, je to, Drugače, ne pa ti nagrobniki, ti z dvema levoma pa s to glavo se rapi, so, to pa je nekaj čisto lokalna specifika, bom rekel, ne, ki je Kaj pa je s To je tudi rimsko. Ti si zlizan levko? Ni pred rimsko. Ti se ni pred rimsko. Po mojo je ti rimsko tisti blav. A ti je bil prinešen? Zlatulici. Aha, viš tega, pa nisem vedel. ne. je Z 16. Igor je htio nekaj povedati. Jaz mislim, da si mislim, da je poveda. Igor je preddavo spraviti. Ne, da se nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj. Te je Jaz mislim, da je zelo povedati, da smo malo pred izbeni, ali zdaj, odobije, pa so nekaj, in da so poporje, Mislim, če rečem, da si dijeli izbor, pa je to ja, dejalsko vedeti, kaj so dirali vrednici, če zelo, zelo zanimivo, ne? ampak dejansko, kaj je to z eno vrstu, ki izomira, Ali na naravno polje, ki je uneslaženo, ali spremenjeno, ali kaj tako. Mislim, je mm -hmm. narave 2000, ki so o infakto ekološkem teplima. In tu pa tu To so službe, tudi tudi je škoda, kaj je lahko škoda, ki nastane. Vvedi na to, da popoljce vedno zdaj, kaj je treba, ali da, ne vem, se mi spremenijo neke potise, pozdaj z motornimi sadmi, tudi uh -huh. sponsorizirane koniverze, naprimer, ne, in kake zadeve. Tako da, meni se zdi malo težko zdaj dokaj motivirati, dejansko ljudje se za vsemat, za svoje okolje, pa za svojsko dobino, če niti ne vidijo oživljenje, pa naravke, isto odroženo, iz istih ponovno razlogov, Ne, to sem jaz doželjal na teh božjih štengah, ko je ravno tale valant to jih poročal. Jaz sem šel v Lansko leto prvi, živor, ne, in tam je bil res toliko hranjen, še prav gost, čeprav izven tega zaščitenega področja. In potem sem jaz novembra kolega, gor peljal, tudi ne samo pragost, ne, tam so bile tudi ohranjene, stare gozdarske poti, delane v zidni tehniki. In novembra, ko sem šel gor, kaj sem videl, Vse te stara, lepa drevesa, sicer nam to foto dokumentirano, to so vse podarili, te poti, ne, pa so ti gozdari lepo z bolj dožerjem zravnali. Ampak ne vem, ne, pa se pa vpraša človek, ne, tač gozdari, ne, ki to dediščino svojih prednikov ali pa predhodnikov, ne, na tak način obravnava. Ja, Samo z tega ne, golega... Naravno, pa to je lekar žive, da je To je kultura in pridobitništvo, ker ogromno hodimo okrog. Ne, v zadnjih dve leti kaj se dogaja glede sekanje, ne, mislim, to, tu na primer, v šturmu, v engrabnu. Tu, tu so toliko posekali gozda, ne, pa hkrati v sredmetali v potok, ne, da se mi potem sicer... Kako se narava maš čuje, dobro, to je zdaj malo tak, metaforično rečeno. Ampak to so nasvinjali celotno področje, da, je pot, da so potok presmerili in imeli podsem cesto vtregalo misli v bistvu katastrofa, to to veš kaj, je, ne? to pa so raverbske pečine v Pragozdu, ne? Nekaj fascinantnega, ne, ampak dobro, ne. Tu so mediki, ne? <laughs> Ker smo ja sem samo hotel pač ko se tukaj pogovarjamo, tukaj bi poveduje ali kih 2000 let plus minus. Ko smo bili leta 2000 šli na za Zogniško, vasem pač daj, kako je z kretonskimi, formalni, bivami, ki so nastale malo dolga leta, ne? Mm -hmm. dvajšetega stoletja. In potem bomo ta mik, da če bomo bo Primož pojasto povpisala, bo lahko potem še ne bo, bo te, izvod, <laughs> <laughs> bi še klova, da bodo za ripska, lpank, še pri ripska pokupa ališča, ker to so bile za deve, ki so prestarili nekaj desetletji. Mm -hmm da je pa napravno čisto pozabjeno, da bo to na več lokacijah v Sloveniji, da je bo to svetovni projekt, kjer so prihajali iz tega sveta, les je bil v ostalanji vise Krki, kamen je bil na obali, želez ravno, je bil ravno, prekton je bil, ma je Če vi danes trate poiskati vse forme bive, pa še včas je vestiti, če po formi bive, ko vestiti štrnočne strčnice vsačmo, je to že dosežek. Torej pa je to stalo nekaj deset leti, da hodite v Sačku, vsi hodite, ne? nekaj, ko ne? višelj. Ja, ne, <laughs> no, to je forma viva, recimo, nekaj no, drugim. Je ena od form viva, ki je bil najbolj ponosno in najbolj skupodice so to sponzorirala. In sad, to je bil pojetno, so v bistvu nekaj tega prišli oblikovati in najbolj gospodarstvo je to financiralo pa tega tega metni blok A, še še tolej, na Pankolovski ja, še eno hranje, je, ja, ja. na franmen. Tisto so pa pogrli tam ob Ljubljanski pritali se, ne, bila ena taka velikostna forma, tak. Ja. No, Zvezd. je Franci, ki vid zadnje uh, povedal, se nas so v vrtu tam na fasade ena taka to ja. atom, struktura, ne, rekel, mm. ja to pa je zadna forma živva. Mm. Je rekel, prva je bila za tam od, od, od, od Gabriela Korbiča, tista, če veš, malo potekala na Bližni na je rekel. Uh -huh. ja. No, je rekel, ja, veš kaj, uh, forma Viva se je končala, ko so gradbena podjetja postala privatna last. Prej so dobivala poste, tako da so se nekako zavezali, da so se niso zbirali, da dobivajo en, en blok ali pa naselje, da so morala, da, da, da se je razumelo, da bodo tudi nadile financirale eno skulpturo, to forma vila in iz tega naslova je prišel dan ampak zakaj kot v skup privatni lasti pa si pač eh, ti lastniki teh podjetij gradbenih krajev kupijo kaj za se kakšen Audi ali pa kaj takega, ne? Toda eh, kultura predobitništva je to, pač eh, Popopopala tudi v formu vida, na nek Tu še imamo imam en primer, ne, to je turistična pot, to je pot v Pohorski prag, ostri, klaniramo strani Mariborskega Gorskega turističnega zavoda. Ne. Mislim, da je okrnjena narava, energija gorskih voda in tako dalje. Oblubnici je to, amen. To je tik pred pragozdom, pri tej gozdarski bajti, kako se reče. Ne, zdaj sem pozabil imen, ne, ne, ne, malo nekaj fleksme na ne, fotoaparatu, ne, ampak mislim to je tako brezobzirno sekano, ne, to, to tako postoje, to lepo ostane. Ne. To ni sekano, to je... To je ja, lobnica. To je, je harno. To, to je sekano. To je nevurjeno. Če pa kornije se zvonimo. Če pa so, toliko vlačejo veliki les, ta no, mala drevesa se porušila, to je finta. To je ne. je. Ja, zaradi tega valde. Ne. To, je... to ne se viš, da je žagano. Ne. To je sekano, kako je škoda? Ja to, ne, to. In dejansko tu taka strmi malo so pečine, to zgodna in to dol vlače, ker so tam pač še velika drevesa zanaščena, to poseka, ampak krati vse uniči, potem to drobno vejo je pustijo pa ga le podložijo na licu mesta, ne. To To pač lobnica, Pohorski prav, kako se morozimepo, ne. <laughs> ne. To ne, to se na drevo, ne, tega se to drevo se slika zato, ker je imela še eno veja z listi, ne. To, ampak so ga postili ne, pač, naraste, ne, ne. Tak, ne. Tu, tega brega pa dol vllačem, ki božjih stenkah nisem pa fotografira ne vem, ne. Nem, Zdaj za pa sploh, Zadn, tako kot sem rekel prej, zadnji dve leti je stanje katastrofalno, ne. Sploh, tudi včeraj sem bil gor na Kozijako, so, greš malo v te doline, noter, to sem gola golasek. To je kot malo skrito v čem, ampak ne vem kdo to, vse danesko je posvod kritična. Isto, če gledaš, ta šotna barja Pohorje gor, ne? to nekje na 1400 metrih, ne? ko je tak snikovita narava, vse v tem zelenilu, ogromno mohal. Tu, ampak ne, to področje, to okoli Črnega jezera, maj lancerje, če temo področju, ne? pa tam proti ribniku. uribniku, ne? To, bila, to sta ti dve zajeti. Ne? Za, lest, ne. Oziroma zato odrče so imeli, ko šla potem dol, ne, do ruš, ne. Ampak to pa ma prav te, te stroje, stroj, ma nekaj tak kot tank zgleda. ne. Z gosenicami gre noter v gost, ne. Poseka, vse to drobno vejavlja, posti, potem pa mora iti po drugi poti nazaj, ne, ma pač gosenice. To čudo ma deset ton, to se dre vo zemljo noter, ne? In potem so to take špure, tak druga zraven drugem. misem grozno, ne. In nam, ma This Pa ni par dreves, no, sploh ne Spodne gre, <laughs> to, pa, pa, to gre za cela. Na od ja, to... ne pomega, da, če se zezete, da ne Ja, no, na no, da ne, Ne samo to, bilo... To je pačno bila... Ja, pa spomnim, samo, da je Pohorje nekaj bilo golo, golo posekano pred tako To je res, da, to sem gledal 1890, 1890. posnetek, ne, ne, ne, hoče, pa zada Pohorje, vse golo. Vse golo je bilo, ne, kar so potrebovali naredi, tisti, ki so posekali, kasneje po avtoknovni bukvi pač so prišli mm, smreke. Točno tam, ja. da. To ni samo začine z tega časa, vlasti, ampak je to, mm. to tradicija Pohorje a to to me presenetlo na tinformacijski tabli, ne, ki ima predpra gozdom, ne, da je dejansko poraščina v Sloveniji v današnjem času večja, kot pa je bila tam sred 19. stoletja, ne. Misim, da je to 30-50% neko tako razmerje, dobro Ta to. Da poraščina se v Sloveniji velikana, ne, da se neko vidi, ne. zdaj tudi zadeve, pa isto meni za za matiške otoke, ne. In mi pridemo dol, pa mislimo, da vidimo nekaj borov, se pa gor pa dol. Do mi je domačenje ne, to je pomeni, da je nedonehal skrbet za olke, pa za minogar in podobno, pa za raščnost, ki turiste, očara in samo za zanimarjenosti. To je resno. Samo sem videl primere tudi na Kozijako, ko skrbno, ravnajo za gozdo. Ne. Ni tale logika, da ti greš na eno področje, pač da imaš manjše stroške transporta pa narediš golosek ampak sistematično sekaš, ne, pač tisto, kaj potrebno ven sekaš. To levejo je tudi zložiš, čist drugače to zgleda, nek drug odnose. Ne. Vidiš, ki je pač, kaj bi reko nek zmerna odnos, ne, ki je pa tisti goli, goli pridobitniški interes. Ne. In, ne, to tako, pač, pač mimo gledaj opažem, tudi to, kar se dogada naravi, ne, ko hodim po dveh lokacijah. Ne. Če uh, ima kdo kakšno vprašanje, še je mogoče kaj za povdariti, povem, jaz bi predlagal, da če lahko, jaz mislim, da je taktičen, mislim, da sem šokiran, mislim, da smo malo šokirani, to je se bojem, da sem da se čujem s nekim zvali, ampak uh, kakšno javno pismo je, ampak je taj, ja, mislim, Ne? Mislim, da se bi zašel v teh starejh, nekaj poveden. Ne, kaj je smisla? Z tega področja je nekaj člankov, smisla objaviti. Ne? To kot sem dal na začetku, veš kot nekaj promocij. Pripravi, en dopis, pa ga podpišemo, par društel. Zofini, družni Ljubar, pa še ostale, pa vse še spisove prišlo. Zdaj sem poslomljati vprašanje primi močnega predstavljenja. Če doj, doj, doj, za to, mislim, doj bilo, pa boje niso to mestni predstavljenje. Ne, ne, spomeniš, kao varstvo, da to predst Z kakrega? Ja, da, je vajalo, da je, pa tako, v prvnir, obstaja, in, kakega... ja, ja, obstaja, valde, ne, ne bi smel niti, ko To sem jaz pobral na transverzali. To bi pač nekaj bilo zdrobljeno, To je viček. Ne, za ženske gomile je star nekaj okoli 2000, pa nekaletnim. Ampak... Ne? Prosim. Tako je, a je malo tiščil. <laughs> da da da da smo daneli ne so se reše, ne so boveše, pa kaj tako. Dočeli, da, to bilo, to Vsa problem so stroški, veš, dobro stroške stroški, izkopavam plačo. Gle, jaz na primer tu v mali nedelji, ne. verjetno so našli žarni grobovi, ne. neke strašne predmete, ne. neko palico z, celo z, verigi, z verigicami. Ne. To mi je pač en pubic povedal, ne. ampak ko s njesto hotoji gledati, je pač fotr preprosto mu rekel, naj bo tiho, da bo tepen. Kaj, če bo to kazal, vikend so grabili. Samo Točno to, ne. Tak je bil primer vrat vanjo. Investitor je naletel tam na neke najtbe ne. in so probali pač to zignorirati, ker so se pač zavedali komplikacije, ki jih čaka.. Če To je druga kožnost promocije za tebe, nekaj. <laughs> Karstinska prijava. Jaz vam še eno drugih, eno drugih, kako je Ti lepo pomarjam se, trudi tam nekjer do ene podobni obliki, kot je zdaj, meri spet eno Ampak z tebi in vse, mene nekaj Ja, no, ja, to takrat pa je, zakaj, da, to, če si uh -huh. te stvari je ampak da, da skušamo tega, da je intimnici ja ampak maš potem super isto. Točno tako. kot sem ti prej razlagal časovno stisko, bilo, da, to sem v bistvu, pravim da smao, veš časovno stisko, tudi nisem bil toliko pripravljen kot Ampak kar, se pa strinjam, ker, prvotna ideja smao, pre, povabim zdaj, predstavnika zavode za šorstvo, zavode za turizem, ker bi imel za vsakega izmed njih tašno vprašanje, Problem je, ker mi tukaj govorimo, Točno tako, je to ena stvar, kot oni da je bilo nič, se da da, mm. eh? zdaj Ampak, eh, prepriča te ljudi, nisi konkurenca, ampak da si im, recimo, recimo to, to se ah, to sneži, da da Oni ne morejo, poleg mm. še, še za Tem, tistim, ki pa si čas, ne vem, jaz nisem malo z njimi slabe izkušnje, tudi mislim, da, ne vem, pokazal s njim tri dobra... Rekel, da, da ni nekega sodelovanja na ne tem področju? Ja, ni, dejansko bih mogel za rok upiljati. Ne, nima oni inicijativ, on, on pa pač reče ok, ne, ampak... Ja, no, Njim ja. <laughs> je to dodatni skrb. Tako sem ugotovil. V bistvu je to, če z je to... Ampak oni so pristovni za to. Ne? To pa je drug problem. Pa drugo. To pa tukaj pa raz ja, ja, ja, že v najboljši. Mm. Ta ideja, ko si jo v zvezi s osnovom, ne šuvali. Mm. Če se vezi, da bo ta ideja dala rezultate čez 20 let, ko ti ljudje ne bojo več ostačniški. Mm. Ampak tako pa če je? Uh, Tu, tu pa zdaj ne koga bi se to prej meti, da bi dejansko po domačko, vedno dolgo vse 5-6 šolj, ki, ki, ki bi imeli krovške, pa da bi te mulce lahko peljali na neka bližnja kada, da bi pokazali Tuk, jaz videl, ben, obvezne izbirne vsebine. Jaz, jaz tako hodim po tej poti, pa po da je tam, da, mm. spuh, tebi, Vab, kaj, ja, da je na tej kaj nas se to <laughs> na eno možno zvedi, tem, uh, upozorim. Uh, sem na, uh, ene učne liste za različne razredne osnovne šole, ki jih je eno društvo uh, pripravljalo na temo flore in faune Cerkečke jezera. Oni so dobili nek dnar, uh, ne vem odkot, uh, Slovenski ali z viro, in so uh, pripravili pač, preko delovni zvezek uh, z nekimi uh, ri, rizbami teh uh, živali, da zvinijo tamne in uh, pač iz tega naredili en učni pomoč, ki ga preko spleta za to ponujejo šolam, uh, da samo stanoš dol, pa pač v razredu uporabiš uh, in kar koristi promocije, tistega zera in poznavanje in fauni in Lahko brečemo tudi na tak način, mm -hmm. tako družba, ne, ki ga ti umenjaš, Predvidevam, da neka sredstva za namen promocije mm. teh zadev na tudim na tak način, ne, ne samo preko enkratnih delavnic v osnovni šoli, kot jih lahko ampak preko priprave enega učnega gradiva, ki bi bilo stalno uporabljivo za vse osnovne šole v Sloveniji, ali pa morda celo širše. Ta le-linek, si poslal, je bil vredden. To, kar so tale, tale za, ne, firma, samo hruška. Ne, vem. A ja, ne to, to je druga stvar, da mm. obstaja več možnosti, ne mm. samo pač. Nekdo mora bilo neko začetno energijo, samo sleko prese pri takih drgocenjstvih, po mojem, znaka je. Vniti. Jaz sem tudi pripričal. Pač, Mene glavni problem da sem videl v tem, ne, da ni prepoznavanje te vrednosti, te veščine. Ja, še prvo, vedno se mi zdi ključen problem to. Ne, ne. Prva, prva tema je, predvim, promocija. Mamo eno vseh moment na vse vprašanje. Vedaj na bodskemu programu šole. Mislim, je zelo zanimivo, je na čem zaipocedovati. Mislim, reka, da si nam povedo. mislim, zelo kako je vedao, ka, ka, ka, ka, ka bila misl, da je dala to, integrirati v eno politično Krizi smo. Uh... A, je to, dožave, to završ, da je zgodba na svoje dela to je, kako Gora. To gre samo tudi za problem, kako pač neka javna uradna sfera sploh razpozna neko vrednoto, Katerokoli, ne. Gre za problem kriterijev, za merili za problem vrednosti in pač v osva te družbe. Ne? V tem smislu je to zanimiva tema, ker lahko ta matrica teh spoznanj, lahko je na mnogo druga področja. Kupaj, da se zade o tem v razlogih, zakaj je neko sredino umeščeno. Ja mislim, da je v večko dočinu nekaj je potrebno govoriti o tem, pa je lahko to, ne vem, na gormanski večeri. Tako uh, ne, mi, ta šola politične pismenosti je vstalo v emene tega, ki smo to delali. To je recimo redna predavanja, ki pač tako ima svojo sredino. Mi zdaj je to, da, ne? Razveš? Ta ideja, šolite po šoli politične pismenosti, se je spelaš, nekaj delete, nazve. <laughs> ok, eno leto. Uh, v Branko, mi morališ še počasje. Tu se politika vidi. se vidi politika izobraževanja,